till Nördliv. I kväll ska vi ha en, ett roligt äventyr. Nej men gud. <laughs> <laughs> alltså vad är det med dig och dina intros? Alltså, du... ja, Förlåt, fortsätt. Får jag fortsätta? Tack, Herr Olsson. Ah, varsågod. Tj -tj -tj -tj. Eh, dagens datum, sjunde i Avsnitt nummer 18. Det låter som en fortsättning på en bok. <laughs> ja. Senast vi lämnade så var... <laughs> Gänget på väg ut från... Ja, nej. Hej och välkomna till NerdLive allihopa. Idag ska vi tala om dataspel. Livets viktiga fråga, det vill säga. Som vanligt så har vi med oss Fredrik, Danny och Lotta. Det är jag som är Max, om någon undrade. Vi går raskt in till vår första sektion som vi går igenom vad vi har spelat inom förra veckan. Vi döper denna sektion till vad vi spelat under föregående vecka. Innovativt namn där. Precis. Och jag lämnar ordet till Fredrik Olsson. Varsågod och berätta för oss vad du har förgyllt din vardag med under senaste vecka. Betyder det här att jag måste prata på samma sätt som du? Självklart. Nu... Mm. Ja, och jag har ju spelat. Alltså Spel. Nej, mycket det. intressant. Ja. Vi får tacka så mycket för Herr Olsson som vågar dela detta med nationen. Alltså, jag, jag funderade strax på att ta alla sladdar du har i din lägenhet och ta och göra och att tjockt hänga med lång samt... Ja, jag trodde du skulle hänga mig. <laughs> uh, alltså, borde inte det mer effektivt? Vi har inte tillräckligt med sladd för att få upp din chock i luften. Ja, nej, jag, jag får väl hänga mig själv. Vilket ja. får mig osökt att tänka på en av spelen som jag faktiskt har spelat. Oh heter gosh. Squishy! Squishy the suicidal pig. Ja, det finns alltså ett spel på Steam som jag fick idén av att ja men det här måste ju jag köpa för det kostar typ 0,14 euro. Mm -hmm. och det heter Squishy the Suicidal Pig. Det är ett en pusselplattformer spel kan man säga där du egentligen har som mål att fånga så mycket äpplen som möjligt och sen helt enkelt ta livet av dig När du har tagit livet av det och är du klar av banan. Uh, det är som det låter ett väldigt billigt spel och det är säkert gjort på en kvart eller någonting, uh, rent utvecklarmässigt kanske, jag vet inte. Men uh, pusslen är lite småkluriga och uh, för 1,30 så är det absolut helt värt pengarna tycker jag. Det känns, det, är ja, det känns som ett spel som kommer från den mobila marknaden som inte har konverterat över priserna än. Möjligheten finns, möjligheten finns. Alltså för kostnaden billigare än tre stycken gamla jänka. Och nu, nu snackar vi, den äldre generationen är ett Tugumi kostade 50 öre va? Mm. Gör de för... inte fortfarande det, tänker jag säga. Nej, de har gått har jag upp till en krona. Nej, håller vi blivit gammal? Vi köpa jänkarna Nu har det, det inte var... kursen ändrats. Alltså det var för typ tio år sedan. Tio <laughs> bara, var det typ Okej, okay, det kanske det var. För jag känner mig bara äldre. <skratt> ja, men hur som helst, man spelar då som en liten gris som heter Squishy. Hans föräldrar har tagit snugg, tagits bort av en liten slaktlastbil då. Jag undrar vart han skulle ta vägen, men uppenbarligen de här om stendöda. Och han åker, han tar och... Ja, han tar livet av sig <skratt> Han kommer ihåg att de säger att ja, de har berättat om det här med himlen dit folk kommer. Mm, så han vill ju träffa sina föräldrar igen så han tar livet av sig. Hoppsan, då kommer det i helvetet. Ja, och då fick han en chans att komma tillbaka och det var en massa äventyr med pussel och sånt. Och många tar livet av sig. Typ. För grejen är att djävulen blir så underhållen av att se på Squishy när han begår självmord. Så att han tycker, ja men okej, okay, fine. Och då lyckas ta livet av dig det, 31 gånger. Ja. så lovar jag att fixa in det i himlen Precis I, I've got connections you know. Exakt, men det, ja alltså det är väl ett uh, lite småsött spel det har, alltså de här uh, kluriga delarna i spelet är faktiskt lite kluriga uh, det är väl en, även 40-nivåer att, att utforska och uh, sen så låser man upp även andra lägen som speedrun-lägen och uh, lite minigames och sånt man kan dessutom köpa hattar uh, av någon konstig anledning men ja, Varför inte? Det, ja, det här är anledningen men, för för Fredrik älskar spelet. Ja, jag älskar lite ta i. det lite Det är helt okej okay för en krona 30 trettioare. Jag skulle inte ha köpt det om det var liksom över 30-40 spänn kanske. Det skulle inte ens ha. Men ja, det, jag kan väl säga det är fortfarande rea på det. Det ligger på 0,14 euro så det, det är ingenting man Pungar ut direkt eh, i, man, och känner man, att man, man blir runerad. Man tänker ju... Man, man bara kollar de spel, man bara... Åh, oh, det här spelet 95%! Ja... Och så, och så tänker man... För det här låga priset som är för spelet... Man bara, 95%? Det, blir upp, det är ju så minimalt. För, ja, det är ju ingen tänk. pris för det här spelet. Nej, inte ett jota! Sen ska det är... de kunna ha det på lite nyare spel och ha 95%. Ja. Så. Men om, säger så här, om, om ni gillar att typ ta high highscores och liknande och känner att ni tar banor på en väldigt kort tid och så vidare så kan det vara kul att jämföra mot kompisar. Ni, ni uh, förlorar ingenting som sagt i pengar. På det här sättet kan det vara en rekommendation. Mm. Uh, men om vi då fortsätter då, vad har vi mer spelat? Jo, jag har kört ett spel som heter The Bureau XCOM Declassified. Och uh, alla som känner till XCOM-serien känner kanske till, till det här då. För det här är alltså första personsspelet som fick väldigt mycket kritik när det kom på grund av många olika eh, dåliga egenskaper. Det är förenklat. Konststorin var jättedålig, tyckte folk. Jag har kört en, en bit in i det. Och jag tycker att om man bortser från dess arv i XCOM och bara ser det som underhållning för stunden så är det helt acceptabelt. ändå. Det, det kommer... jag. Gillar ni inte vad jag, Ni är kanske har andra argument för varför det här suger. Om, det nu, om ni nu tycker det suger. I så fall maila in. Men uh, jag tycker det är helt okej. Okay. Uh, om, om vi säger så här. Det är en intressant take på en sån välkänd serie. Precis. Uh, och i korthet storyna. det storyna. Ja, du spelar på 60-talet. Det kommer aliens som vill ta över världen. That's it. Uh, du är en hemlig agent. Uh, för... Uh, ja, vad är det? Jag vet inte om det är FBI. Men det Bureau heter det, mm. i alla fall så, och inte så mycket mer än så det är, det är ren action med lite uh, strategi i för du kan liksom pausa upp lite och låta dina med uh, NPC, med uh, vad säger man? dina kollegor du har med ja, i spelet typ. skicka vidare om dem och så. Uh, jag ska köra mer framöver för att se, så alltså jag kommer följa upp på det här jag kommer inte gå mer ingående så här Uh, för jag vill se hur pass usla som de nu sägs vara. Dina medkompanjoner uh, sägs vara totalt utbotad, dumma. Och ställa sig i vägen och så. Men jag har inte märkt av den. Men jag kommer återkomma till det. Uh, men än så länge tycker jag det verkar vara ett helt okej okay, spel. Så det är bara en liten förnest tittar. Uh, jag fick för mig att det var en bra idé att köpa sån här. Vad heter det? PlayStation 4. Så jag tog och sprang iväg och köpte ett sånt på en lunch som man brukar göra jag menar, varför inte? Jag fick ju ja. skippa lunch den dagen men ja. eh, och, ärligt talat eh, för att köpa en PS4 det är värt det det ja, kostar ungefär lika mycket det var bundlat med ett spel och spelet heter Order 1886 otroligt med mycket kritik det här spelet har fått mm, det har fått mycket kritik det har det och det har jag hunnit kört igenom faktiskt. det är väl det som är kritiken? Annat. Ja, och det här kommer komma i, i, vi kommer gå lite mer in på det angående just veckans diskussion senare som är liksom hur långt bör ett spel vara för att du ska känna att du får valuta för pengarna så att säga. Men om vi ser på spelet i sig, fördelar med spelet, den har en intressant story, det är väldigt snyggt. Den har faktiskt väldigt bra ljudbild och framförallt väldigt bra musik. De har verkligen de har inte sparat på slantarna här, för det här spelet. De har manglat ut pengarna och sagt här, ta allt vi har. Bara ge oss det bästa ni kan i ljud och bild. Gameplay. Det är mycket quick time. Det är mycket trial and error som är lite på gränsen irriterande. Det är lite upprepningar i spelmoment också. Till exempel nu ska jag ta an vissa varulvar. För det här spelet handlar om att, eh, jag eh, jag vet inte hur mycket ni känner till, men om vi tar från början, det är Riddarna och Runda Bordet som, <laughs> go with it, go with it. Riddarna och Runda mm -hmm. Bordet, långt eh, tillbaka i tiden, eh, kom fram till att det fanns mycket ondska i världen och eh, lyckades då samla på sig riddare som i sin tur eh, tog och eh, försökte utrota den här ondska som fanns de fick möjlighet de hittade den heliga gralen och med hjälp av den heliga gralen så kunde de få fram en form av en slags vatten som gör att man kan helas, helt enkelt som svenskt och, man kan sätta det ja och utifrån det så har de blivit som en slags hemliga hemliga agenter nästan, som en specialpolis i det engelska riket och deras syfte är att ta ut då varulvar som finns där ute. Eh, och det är inte bara varolvar visar sig senare i spelet, men det tänker jag inte gå in på. Eh, det där storyn är egentligen det som du ska köra spelet för. Jag tycker att den har en ganska bra storyn. Den har en del logiska luckor. Och framförallt med tanke på att huvudkaraktären vid tillfällen säger, ja, men vi måste ju, det här är ju. Han ska till exempel göra ett uppdrag när han ska ta sig an och smyga in i en, en villa där det är polisvakter alltså sådana som är egentligen på samma sida som honom. Men det alternativet du får är egentligen och att hugga dem i huvudet. <laughs> uh, och där kan man ju tycka är lite, varför gör han det? Han borde ju bara, men det går inte att smyga förbi dem riktigt, utan men, du måste Fred Fredrik, det, det. här är ju nästan inte de första sakerna som man är eh, på luftsköppet. Mm. Då, då är resonemanget ett. Vi hinner inte kolla vem som är god och vem som är ond. Det är som alltså folk som är infiltrerat. Vi hinner inte kolla på vem som är god och ond. Vi dödar alla, alla som är här. Alla som är, alla som ja, är vakter på den här banan. Det och det här där så tittar han ju ner på. Han, ja, han på sen, senare ja, men när man smyger fram till den biten. Ja, så är det liksom, döda alla vakter. Det är inte liksom, kan han mm. vara på vår sida eller en infiltratör? Det spelar ingen Exakt. roll. Det är ju god och ah, Ja, ju typ. Men... Um annars så, det, det, det har fördelar i, jag tycker den har fått oförtjänt dålig kritik faktiskt däremot de, då, de delar som faktiskt inte är särskilt bra, det är framförallt QuickTime-eventsen som, som jag förvisso i och med att jag är ganska ny på Playstation-plattformen så var det jättebra på ett sätt, för det har tryck på den här knappen och så tittar jag ner och kollar på Playstation handkontrollen och tänkte, men vänta, nu var det var det fyrkant någonstans. <laughs> och så långsamt och säkert klicka och kollar upp igen, men då är jag redan dött. Uh, Varför okay, ser jag dig titta ner på handkontrollen och verkligen med ett stort pekfingertar och klickar på? Max, ja, den Max, Max, Max. Jag har suttit bredvid när han har suttit och spelat och det har varit nöj se och liksom ser han. Man ser att han tittar på skärmen sen tittar han ner på kontrollen sen tittar han upp på skärmen, sen tittar han ner på kontrollen sen trycker han och sen tittar han upp i den han bara nej, det var fel. Ja. <laughs> ja, alltså, visst, är man mer satt med handkontrollen så kommer man sätta in det betydligt lättare. Men den var lite oprecis ändå för jag tyckte, nej, tyckte jag tryckte rätt många gånger, men då var det en millisekund för sent. Och då, och ib, ibland så var det en millisekund för sent och det funkar inte. Ibland var det helt rätt och det funkar inte. Och ibland var det för tidigt. För den har som en, en, en viss period som du kan trycka. Så mm. inom den perioden. Och även fast jag tryckte inom den perioden så varte det fel i alla fall. Så det var spelet som fuskade? Möjligheten finns. Mm. <laughs> som gjorde att du dug. Ja. Men mm. annars, det här just quicktime events överlag är inte så jävla roligt i, i spel- det, visst, det finns undantag. Telltale-spelen till exempel. Men här så blir det Blasé. De, de har lagt ut QuickTime Events i, i, i spelet där, bara för att fylla ut känns det som. Jag körde igenom spelet på cirka 8-10 timmar. Och jag tycker att det nästan var för långt. Och där kommer Okej. vi gå tillbaka till sen. Mm. men jag kan ändå säga att när det kommer ut på resen så är det absolut ett spel ni ska köpa och spela på Playstation 4 för det är ett spel som är verkligen verkligen optimerat för PS4 det ser riktigt snyggt ut och med tanke på att det är format perfekt för den nya kontrollen det vill säga att du har lite touch och lite sånt också så känns det bra tycker du helt okej okay som ett actionspel det är inte det är absolut inte världens bästa spel men det är absolut inte det sämsta heller, heller. så, men där är order 1886 som sagt eh, slutligen om jag ska försöka runda av då så har jag kört ett spel som heter Olli Olli och det är då okay. ett eh, skateboardspel som följde med det, eh, jag tog blev prenumerant på Playstation Plus och eh, då fick vi med ett spel som heter Olli Olly som är ett eh, sideskrollande eh, skateboardspel Uh, och uh, det handlar egentligen om att du ska trycka på olika håll och kanter Och göra kombinationer hur hur du svänger på styrspaken och så vidare För att göra olika tricks och så Och uh, lite små, kul faktiskt Jag sat, uh, satte mig med det Men du, har jag glömt bort det spelet Jo, oli det är helt bra, det är okej okay. Det är gratis just nu uh, Kör det mm, okay, mm, vad, Det är. okej, fine Vart fick du tag på det? Var det Playstation 4 endast eller? Uh, jag är inte helt säker på om det är Jag vet bara att det var gratis för mig så jag tog ner det. Okej, okay. mm, men de har ju så här på Playstation Plus. Så att, ja, fortsätt. Uh, sen så slutligen, för jag kom på att jag har ju faktiskt köpt. Uh, jag har egentligen köpt två spel. Jag har köpt Last of Us Remastered Edition, jag har inte börjat spela den. Mm, ja, men det kommer du att Det här kommer att vara någonting. Nu när jag är klar med uh, uh, order så kommer det vara... Kul att sätta in sig på det, har jag sett fram emot. Men framförallt så har jag köpt eh, Resogun. Mm. Och det här är ett spel som passar mig ganska bra. Det är ett eh, klassiskt shooter spel kan man säga. Eh, voxelbaserat, sidskrollande. Eh, flyga med ett rymdskepp och skjuta allting som du ser. Eh, bra svårighetsgrader. Det är väldigt snyggt, och det har en annorlunda take på hur. Du kör spelet för det, jag vet inte hur man beskriver det, att... Om vi säger så här, nu flyger du åt höger och vänster så flyger du runt en stor svär. Mer yeah. eller mindre. Så att allt, du ser allt som... Det, det är som en stor cirkel. Du flyger ytterkanten runt, runt, runt och ser mm. var fienden kommer på andra sidan. Eller var saker och ting händer. Och så har du en, alltså en stor grej i mitten som du ser nu snurra runt. Så att det är väldigt snyggt gjort. Ja, Precis. Plus att man, när man skjuter eller finer skjuter så ser man det följa runt kanter. Så man kan skjuta fin, så kommer den långt borta. Så att man ser mm. att det följer en kurvatur. Ja, precis. Ja. ja det, det är ett riktigt bra spel faktiskt. Jag köpte för typ 100 någonting, 119 spänn. Och jag har kört det väldigt mycket. Jag har high scores såklart. Riktigt bra high score system. Och jag älskar highscore-spel på det sättet. Och särskilt när det är sidescrollande shoot'em så passar det perfekt. Så det är ett spel jag verkligen kan rekommendera. Där mm. får jag en upp. Uh, men med det sagt så ja, det var jag. Uh, nu får Lotta berätta vad hon har spelat. Titta, han kan ordningen. Oj, gistanes. Är... Ja, det kommer gå jättefort Jag har bara kört gamla gånger höll jag på att säga Jag sitter fortfarande kvar i One Finger Death Punch för Android Det är fortfarande fånigt underhållande när du har fem minuter att döda Jag har också spelat det här Squishy the Suicidal Pig Vad tyckte du om det då? <laughs> Ja du norskis, jag tyckte det var riktigt gulligt Ja där kom det Grattis vänner, nu börjar det inte vara kvar för Nu har Lotta sagt gulligt i podcasten Som Vi återkommer till Lotta i veckans spel sen Precis, ja, precis. <laughs> um, ja och så har jag kört Jag har faktiskt kört veckans spel Jag har kört uh, lite för mycket höll upp säga. Um... Ja, Jag såg det Jag vet att du spelar i måndag och tisdag Så jag för att du spelade igår också Ja det gjorde jag faktiskt syns för Steam, för jag märkte det, jag bara oh, Lotta har faktiskt spelar spelet här det är, det är måndag och Lotta har spelat spelet nu vet jag inte riktigt du, jag har spelat det spelet så mycket att jag faktiskt drömde om det i natt du drömde om veckans spel, okej okay, I... yep. det började ja det här var faktiskt lite kort det började med att jag var huvudkaraktären i spelet som liksom sprang på den här banan som vi kommer åt att komma till hur det ser ut mm. uh, och sen istället för att då springa i takt med musiken och, och få den här eh, vyn då som, som man har i spelet så sprang jag in i koden Okej, okay, Matrix. och yes, yeah. oh yes, och jag är i koden eh, och håller på liksom och duckar för alla ifsatser och så vidare som jag inte ska springa in i för att jag måste ju analysera ifsatsen när den kommer mot mig för att se om det är en jag ska gå in i eller hoppa över eh, okay och så vidare, och det var, det var faktiskt jätteroligt eh, jag var lite trött på kod när jag vaknade, men <laughs> anyway eh, det är väl i princip det jag har spelat om jag ska vara helt ärlig eh, lite Guild Wars 2 igen eh, men ja så om vi ska lite raskt gå vidare och inte fortsätta med min fina drömtydnings här. Eh, Norskis, a.k.a. Danny. Vad har yes. du spelat i veckan? Vad jag har spelat? Det är skönt att ni frågar vad jag har spelat. Uh, ja, om vi tar någon som jag brukar spela. Jag har spelat South Park. Är uh, inte du klar med det spelet ännu? Spelade det i flera månader nu? Ja, men uh, nu sitter inte jag och spelar konstant hela tiden, Ja, och du kallar dig för nörd. Ja, men alltså, man måste ju byta upp lite grann så att man inte sitter och spelar samma sak. Du har och... helt rätt. Är en sann nörd spelar <laughs> inte samma spel. Det var bara en test och du lyckades. Jag är inte helt säker på hur du fick det där att gå ihop, men... Um... Norskis, please go on. Han vill inte. <laughs> Danny? Han kommer in. Han bara byter dator lite. Det var ah. det. Det var, det var en mm. intressant transition. För han sitter vid, vid min, äh, min dotters dator och jag satt föräldra, föräldrakontrat. <laughs> yes. Så den ska stängas av här om två minuter. Så jag sprang in här i 140 för att byta. av måste starta om. Och, och så. Uh. Tycker, tycker det är kul att jag som äldst sitter med datorn som har föräldrakontroll i kontroll. <laughs> ja, ja, lilla Danny vi, får, vi ska se till så att du får fortsätta spela också snart. Det är sent nu, så du måste stänga av sig förstår? Du, du måste sova nu. <laughs> Jesus Christ. Ö, vad har jag mer spelat för någonting? Um, veckans spel, såklart, men jag har inte om det som jag spelade uh. först idag har ja, sett det tidigare som Fredrik gjorde en inspelning en game session i veckan nu. Ja. Mm. sen har jag suttit med mitt eh, i inspiration och att Fredrik köpte sin PlayStation 4 så tog jag det, därmed det av igen eh, PlayStation 2 som jag stod där hemma och satt och spelade spela spel på den. Och det har blivit väldigt mycket spelande på den. Uh, mestadels Fullmetal med 2. Jag har suttit så ha. mycket. Hur du så det vänta, va? Det låter skit skitintressant. Han är elom. <laughs> har du suttit och spelat i Fullmetal Alchemist 2? Jag visste inte att det fanns ett spel till det här spelet. Eller till den, alldeles men. Ja, alltså det finns... Det är tre stycken spel som finns i Playstation 2. Sen finns det några till. Jag kommer inte ihåg vad de är till för någonting. Ha! Ja, så där ser jag. Coolt. Jag antar att det är gjort efter originalserien, Ja, om det är till tvåan. Och inte Brotherhood. Ja, jag, jag, Uh, nej, det är efter serien. Uh, jag tror att spel 3 utspelar sig mellan del 17 och 18. Så mm, okay. det, det är lite, lite skumt för de är uppe uppläggen. Uh, ett, utav spelen, ett av de andra spelen hoppar genom snabbt väldigt många av delarna och liksom gör det kort och gott. Så det har det blivit, och sen så spelade jag, ah oh, shit vad hette det här spelet? Någonting. Rogue Galaxy, det är också ett RPG-spel som jag har suttit och spelat. Det blir blivit mycket, mycket Playstation. Det, om vi säger så såhär, uh, Fullmetal Alchemist satt jag väl kanske i 7-8 timmar i sträck och uh, Rogue Galaxy satt jag i väl 5-6 timmar på raken. Cool. Så går, så, så går så går en man är bak baken hela natten ibland så. Mm, det är så, mm. hur ska man annars spendera tiden på kvällen sova <laughs> vi har väl utvecklats från ett sånt primitivt stadie så, som jag sagt till ofta, sömn är överskattat mm. det är liksom... mm. jag vågar inte säga det högt min mamma kanske lyssnar på det här <laughs> hur är det nej det tror jag inte <laughs> men man vet inte du Mm. Nej, nej, jag får alltid åtminstone åtta timmars sömn eh, varje natt, självfallet, och jag somnar alltid före tolv, ehm, ja. ja. Vänta, jag somnar alltid före tolv. Men ska jag mm. göra det. I förrgår så satt vi på... nu! Så, Max, vad har du spelat den här veckan? <laughs> ja, ja, ja, jag var verkligen klarare, ska jag i det vi kan väl gå igenom den korta lilla långa listan som jag har spelat. Jag har faktiskt suttit nästan fördjupad i Heroes of the Storm. Ja, just det jag har spelat också. Det jag Det är bra, låt att du kommer på vad du har spelat för någonting. Jag har för mycket viktigt i huvudet för att komma ihåg vad jag pysslar med. Det är för att du går lägger i tid, kanske. Där har just jag... var det nu igen? Så, Max, vad tycker du om Heroes of the Storm? Jag tycker det är ett underbart spel så länge man spelar med folk. Det är som de flesta teambaserade spelen. Det är roligt att spela med kamrater. Det är ett hälsike att spela med randoms. Men det vet ju alla redan. Speciellt även som jag sagt tidigare att MOBA-spel har ju den absolut sämsta communityn. Och det här spelet är bättre än alla andra. Men det är fortfarande illa. Men Max, det... Om vi frågar Rotta så har hon aldrig haft det här problemet. Jag har inte det. De matcherna som vi körde mot andra vettiga människor... Okej, okay, det var ju inte sådär... Come on, let's have a great game. Men alla i slutet tyckte ja men GG... Även om jag då aldrig har spelat ett MOBA och antagligen gjorde väldigt mycket snett... Så var det ingen som rageade. Alltså, att de skriver GG, det är något som man gör... Alltid. Det är ingenting som är trevligt. Det är ingen som menar det. Ah. Ja. Jag, är det. jag skriver BG. Ja, ja precis. Bad du ser, att han är ju tvärtom. Ja, men norska säger lite tvär. Men, ja, fast han är lite så här dum ibland, Danny. för Han skriver GG, men han menar gay game. Ah. Ja. Ja, men han det kanske tyckte inte... att det var ett roligt game. Ja, jag kör ju gay som är gam, gammeldags som man än säger. Ja, glada. Mm, det blir så, de här är så gammal, förstår ni? Ja, jo. <laughs> jag, jag går ut, solen skiner, får jag knittlarna. Han bara, I'm so gay, it's a beautiful day. Japp. Yep. Oavsett okay. uh, Heroes att det står fortfarande otroligt roligt spel, men jag rekommenderar att köra det med, med en kompis, för att köra själv är roligt i början tills du börjar, bli, börjar förstå spelet lite bättre och förstår att du vinner matcher genom att ta objektiv, så att säga att liksom, ja, nu kommer den här grejen att spana på kartan så att ja, ah, gå och ta den säger rösten i bakgrunden medan alla står, nej jag ska stå här och attackera smågubbar och då står man bara och, och till slut och ger tysta svordomar och säger att... Ja, de är fem från sitt lag här och vi är tre här. För två stycken vill inte komma hit. För de säger att nej, vi vill inte. Och så bara, Ja, och där förlorade vi den matchen. Och det, det vet ju inte de än, för de sitter ju och kör sitt eget lilla race. Så att, ja, det, det, det är ett moba. Det, det har jag bara känna nu efter att ha kört lite längre. Men äh, än så länge fortfarande ett kul. Så att jag kommer fortsätta spela ett tag till. Mm. Super nice. Super nice! Super nice. Utöver det så vet jag inte om jag har spelat mycket mer förutom veckas spel. Jag du spela Rocksmith en del. Men det är ju en träningssektion mer än annat. Mm. Precis. Då så. Ja, mm -hmm. och jag tror jag har varit igenom alla nu. Om vi inte har glömt någon. Men det har vi inte. För listan är avbockad och godkänd. Sitter någon liten äh, tomte någonstans och godkänner det här? Nördlivs ja, ordförande shit. har vi. Ja. <laughs> äh, vi hoppar över till äh, lite spelnyheter tror jag. Mm. Och äh, ja det var en liten bra hög äh, med nyheter att ta upp idag. Vi kan väl äh, kanske ta fram det här Hörde att äh, Source 2 utannonserat. Äh. Är mm -hmm. mm -hmm. det något du tycker det är intressant nu som håller in med spelutveckling, sånt som jag inte känner någonting om till? Mm. Eh, ja, det, det är intressant. Eh, Unity, Unity 3D: Unity har varit. Eh, de har haft en gratis version väldigt länge. Och nu, nu snackar vi ganska många år. Eh, det har funnits ett helt. ganska redelista på problem med det dock. Men vad då sa eh, du? Unity, uh, Unity oh, okay. uh, och deras uh, game engine uh, bland annat någonting som uh, folk blev alldeles förskräckligt glada över var när de nu i uppdatering 4.6 äntligen kom en vettig lösning till GUIT, något de lovade i Unity 2 det var ett par år sedan uh, men ja, uh, lång historia, kort med den gamla lösningen så var de tvungna att göra ett draw call, alltså de, de var tvungna att anropa grafiken en gång för varje grafiskt element i ditt GUI alltså för varje bild, för varje knapp som skulle gå att trycka på anropar man grafiken. Det kan bli många hundra anrop per tick, alltså per iteration. Det, det är inte per frame, utan per iteration av koden. Det här sker förhoppningsvis. Ett, men vad betyder det? Då? Det betyder att det blev skitsekt. Det är franskan, men det sög. Du kunde mm. inte ha ett vettigt GUI. Okay. Det gick men inte. vänta här nu. Du, jag tänkte på att om Source 2 först. Du snakkar om. Precis. Hur... Eh, det, eh, Unity Source 2 kommer nu gratis. Eh, Unity har tidigare också eh, haft Unity 5 som har varit betalversion mm. och det kommer också bli gratis. Eh, och så var det väl. Det var CryEngine och Unreal Engine 4 också som man blir. Precis. Så att det är ganska många nya spelmotorer som eh, släpps gratis. Men eh, jag tänkte det, jag vet inte om du kanske har bättre koll på det här än mig men jag tänkte för de här motorerna som nu blir gratis men det betyder mm. inte att man om, om jag väljer att göra ett spel på säg CryEngine, betyder det ändå i slutändan om jag börjar tjäna pengar på mitt spel att de måste ha pengar också, eller jag vet inte hur olika, för olika motorer Gre kanske. grejen är nog den att du, du om du använder Säg att du använder sådant mot för ett spel. Du, du, det är gratis att utveckla i det. Du får ju använda det gratis mm. så att du ska skapa någonting. Men när det kommer till den monetära biten att om du ska släppa ett spel med deras motor så måste du ha. För det är, det är ju det, de har ju trademark på det och mm. det är det som kostar då. Att du, ja, då kostar det för att du får, får användaren i ditt spel som du kommer tjäna pengar på och det är liksom namnet som kostar mer eller mindre där egentligen. Okay. Ja, Det äh, är jag... det som kostar då. Jag fast nej. Jag vet inte hur det är med andra, men Unity har det att du får lov att tjäna upp till ett visst gränsvärde utan att det kostar. Precis, upp till 100 000 dollar utan att kräva något tillbaka i form av royalties. Precis, och det är ju ändå ganska redigt tak kan man tycka. Ja, och det som är grejen då är att eh, deras logga kommer att vara på en startup screen mm. Mm. Eh, det, det är som sagt reklam, är ju ja, bra. Ja, precis. Eh, precis. Och, Så, och sen kan man då kul Det som det var ju en, en, en, sån här, ett tak på att du, du får behålla pengarna tills du tjänar så här mycket. Tänk ifall någon skulle göra ett nytt Minecraft, så att säga. Ja, jobbigt. Mm -hmm. <laughs> oh. Nej, men eh, de har faktiskt en ganska okej okay deal efter det också. Eh, de tar ju som sagt royalties. Eh, och det, det är basically det de tar. Det är inte jättestor procent av kakan. Uh, och man kan också välja att ta deras uh, Pro-version och då är jag för mig att royalties också går ner faktiskt. Ja. Då, då är det väl lite mer inbakat i att i den omgärden i så fall, ja. Precis, för då är det ju alltså en licenskostnad som du betalar uh, månatligen. Men jag tänkte innan nu, för nu visst, Source 2 kommer och där kommer mm. det gratis. Och vi har Unity 5 som nu uh, släpps för gratis nedladdning och likaså de här CryEngine och andra men för dig som utvecklare Tidigare har det funnits liksom, Är det Unity då som Tidigare Unity-versioner Som var de enbart Få som fanns för gratis Eller fanns det mycket fler Finns det fler motorer som är gratis Eller har funnits Det är Unity som har varit den stora Och visst Det har funnits alternativ Och beroende på också Som student på universitet I alla fall här i landet Mm. datastudent så har man haft möjlighet att ansöka om gratisversioner till ett par olika spelmotorer okej okay. så att man, man har haft möjligheter tidigare också mm. så att visst, det är klart att det här kommer väl öppna lite fler portar men jag tror det är främst det här att det blir en så stor reklamdrive kring det mm som kommer att öka antalet spelutvecklare som faktiskt sätter sig ner och, och gör det de vill. Precis. Men tror du, kommer det att liksom explodera i en hel drös av nya spel på grund av det här? Liksom? Kommer folk ta för sig mer eller kommer det bara fortsätta att lunka på i samma spår? Ja, det är möjligt att det blir en liten explosion. Vi har ju redan kommit lite över krönet. Marknaden har börjat bli lite småtrött på alla de här indiespelen. Mm det var ju fruktansvärt häftigt för inte jättelänge sedan Precis. att vara indie och att spela indie-spel och så vidare men jag tror att det verkar som att det börjar bli lite gamla nyheter så att, ja, en, en viss explosion mm. i och med att det kommer vara fler som faktiskt sätter sig och gör spel Uh, och särskilt också i och med att de här motorerna gör att du behöver bara de absolut grundläggande kodingskunskaperna mm. för att faktiskt göra ett helt spel mm. uh, så det, det gör det väldigt lätt uh, för vem som helst, det, det, du behöver vara game designer, inte programmerare okej, okay, bra, då har jag det oh. nu liv game <laughs> det var du gjort Lotto Kör oh, bara, i, i, i, får vi uh, välja motor enough. då? Uh, Antingen ja. CryEngine eller Soys 2 vill jag ha det. Okej. Okay. Men alltså ärligt talat, jag, jag har ju suttit då i Unity ett tag och jag börjar bli joggans trött på att sitta i någon annans motor. För att det är så mycket förenklat, det är en så stor svartlåda, det är så mycket du inte har kontroll över mm. som programmerare. Så att jag som faktiskt kan skriva en egen motor har funderat på att göra det ett tag ändå. Mm. Okej. Okay. Uh, den lotta engine of course uh, slightly nej, nej. special den gulliga motorn <laughs> <laughs> <laughs> vad har du gjort ditt spel på då? ah jag körde source 2 vet du och ah, var inne på cry engine också men jag uh, hörde den gulliga motorn. är det nåt uh, rånta på engelska yeah I've been working on source 2 but I'm trying this new one it's called the the gulliga uh, engine I, I don't know i think it's some kind of Swedish or something. Uh, uh, Swedish. Du får vara stupid. Of course. Uh, ja. blonds. <laughs> det är en Nej men som sagt, det här, det här kommer verkligen göra det lättare. Särskilt för folk som inte är jätteinsatta i kod. Mm. Uh, så att det gör sig fram emot det. Ja. Ja, det är kul att det uh, utannonseras motorer som blir gratis. Och det kommer ju förhoppningsvis leda till spel. Och när man ändå pratar om Source 2 som nu utannonseras så kan jag ju ändå ta som en liten sidnyhet eller så. För i mitt huvud så tänker jag så här. Om man nu är som en utvecklare och ut tar fram en helt ny motor. Då tycker man att man kanske skulle applicera något spel på den där motorn. Som bra reklam för den. Något form som mm. kan visa upp motorns... Ja. Möjligheter Precis. Så om vi tar till exempel när Source kom ut uh, Source 1 så, kom ut så använder de ju Half-Life 2 mm. Som sin mm. lilla byggsten för att visa upp Och de har ju, ju alla nyheter med bump mapping Och allt sånt där roligt mm, Man så, såg man, deras de fysikmotor med att göra det här pusslet Att du måste ha lägga någonting På andra sidan av den här plankan För att få upp den här äh, balansgången Och få allting att tippa över mm. Mm. Jag funderade på När kommer port 3 <gör> ja, de, de så, hade ju ett tech diområde mm. här på på, på en sak vi tar upp här alldeles strax. Eh, och eh, extremt detaljerad, extremt, känns extremt påkostad. Så då, då tycker man varför inte liksom applicera det och göra mm. ett. Det för att det tar lite tid att göra det. Precis, då har Väljp, de då har, då har ju väldigt, väldigt mycket byggstenar redan klart, så varför inte bara fortsätta. Precis. Mm -hmm. Alltså jag tror, de alla där ute vill ju ha en ny Team Fortress. Det är nog där alla snackar om tror jag. Yes. Det måste vara det. Mm. Jag tyckte att jag hade hört att det var någon 3a men om det inte är Portal 3, då måste det vara Team Fortress 3. Left 4 Dead 3 är det, ja. Så är det. Ja, ja, men nu med efter Left 4, efter Evolvia ja. precis. De, mm. de har hunnit det med precis. parallellt kört. De vet ju att det handlar om en 3a och då ska det vara Left 4 Dead 3. Mm. Så vi, vi kör liksom inga halvhjärtade gissningar här utan det är vi... vi eh... Dota 3. Mm. Självfallet. Alla så har vi gått igenom alla vi, spel. Precis. Som var. Det Aha. kan inte finnas mer. Nop. Men, men, det var i alla fall om äh, de motorerna. Då. Mm. Mm. Vad har vi mer för några nyheter här, norsk? Ja, vi har ju till exempel att i e Väls äh, dilla sådana här när de saker så kommer de upp med... Äh, Ja, jag, ser, jag försöker fundera vilken utav grejer jag ska ta upp först, men vi kan ju ta eh, hur de tänker invadera vårt vardagsrum eh, med Steam Machine, Steam, Machine, Steam Link och, och VR, som vi kommer ta upp lite mm. mer av senare. Eh, mm. då är det har ju nu kommit ut att de kommer lansera Steam Machine i november eh, då i samarbete med Alienware. Falcon, Northwest och ett andra tillverk. Så det kommer valmöjligheter att kunna välja webbhallen också. Webbhallen också. Som sagt, de har en hel drös med olika aktörer som är med där och gör sin egna variant. Mm. Ja. Mm. ja, det är ju... Jag vet inte, när, när, har de sagt någonting om när Steam VR skulle komma, eller? Under det här året... Det, ja det, precis, det sagt, i år har de sagt ja. Till, ja, I intervjun så har jag fram att de sa Under holiday, så framåt jul Där blir det i så fall för Jag tittar på Steam, det står det bara De har den här stora reklamen bara steam universum expanderar I november kommer en ny familj av produkter Och så listar de upp Steam-kontrollen, Steam-link Steam-machines och Steam-VR mm. Och ja de De manglar på nu mm. Verkligen nu, nu, nu öser de ur sig lite grejer. Uh. Och det verkar ju som, på, på tal om det här att lansera spel till uh, nya motorer och så vidare, uh, deras VR, uh, de, de har jag hoppat säng med HTC där för att skapa mm. Revive, heter det tydligen. Uh, där har de uh, poolat ihop med Cloudhead, Dovetail och Fireproof, tydligen. Mm. Uh. Uh, förhållandevis små Uh, studios. Dovetail har gjort massa simulatorer och grejer, uh, Jaha, verkar det okay. som. Uh, det är inte genren som jag är mest insatt i. Uh, men de ska ha en train simulator uh, fishing och en flight. Det är det de som gör Microsoft Flight Simulator? Det är det. Ja, uh -huh. Då är de den är väldigt, väldigt, väldigt stor ändå. De mm. gör ju monster kontroller, så det är så här, de gör en hel cockpit åt det hela nästa, Nice Så de är, Men det är intressant att veta För de vet jag då är Det är hardcore personer där Som gör väldigt stora mm. simulatorer Ja men det är bra och det, och det är ju intressant också Att det är just en studio som är intresserad av simulation Att, mm. att få det verklighetstroget till en VR-lösning Men det, det är ju det den plattformen behöver Mm, mm. Och eh, det här Fireproof eh, hittar jag bara ett eller ja, en, en spelserie eh, de har gjort för mobila enheter. Eh, mm. The Room 1 och 2. The eh, Room? Ja. Ah, är det dem? Okay. Yes. De har jag spelat. Ja, ah, Vad tyckte du? Jag tyckte om dem, de var väldigt kluriga. Ja. Gött. Jag har bara kikat på hemsidan här men det ser eh, intressant ut. Mm. Trevliga pusselspel. Precis. Um, ja. ja, det är coolt. Det, jag har faktiskt inte kolla upp vilka de har varit i säng med så att säga. Direkt, direkt. Mm. Bra. Så kanske hyperrealistiska eh, pusselspel? Mm. Nej, men bara att simulatorerna är med. Jag förstår det mycket väl att simulatorer eller en, en utvecklare av simulatorer är med för är det är någonting som lär passa eh, ja. en, en sån här att eh, Hårdvara ser ju simulatorer. Jag menar... Ja, men precis. Här, Fishing Simulator. Där står man på en på en liten strand någonstans i Alaska och fiskar la, lax. Mm. <laughs> Exempelvis. Det, varför inte? Fredrik ingen utenhusmänniska här. vi ju här. Jag tycker om att fiska, men jag har aldrig fiskat i Alaska. Men då kan jag. Har det inte? Åh har men det, det som jag tyckte var intressant med VR-systemet där... Vi kan lika gärna dra av VR-systemet i samband med den här frågan. Precis, vi kan ta det. Uh, och det är väl just att den har ju de här dubbla kontrollerna uh, som följer med. Som känner mm. av vart du har dina händer typ och så. I, de be, de beskriver ju också att kontrollen är uppbyggd som att du har tagit deras Steam-kontroll. Kapat av dem på mitten och sen mm. är, gjort de det lite grann så att de är mer... För de har ju de här styrspakarna högst upp och sen håller du i dem... Mm. Och beroende på hur du, ifall du snurrar på händerna liksom, runt så får du upp menyer och sånt där så kan du välja utifrån det tydligen. Mm. Det intressanta är hur de trackar allt det här. Det är ju inte som att de trackar inifrån någon eh, teknik i själva headsetet utan de, man sätter upp Nej. lasers liksom, i, i rummet som eh, speglar av och känner av vart du är och så med eh, hastighet så att säga. Fast var, var inte det, det... Kunde man inte göra både och? För mig. Det är möjligt. Jag, jag var bara så glad när jag såg att... Eller glad. Jag var så <laughs> överraskad att de hade mm. ett sånt system också. Liksom. Mm. Det jag förstår är att de har ju två kuber som man sätter upp på varsin sida av rummet. Och så skickar Precis. de ut laser. Så det är, det är liksom kameran inuti till skillnad från de andra mm. som har kameran utifrån. Och läser in liksom vad du gör för någonting. Ja. Mm. Men att äh, den ska ha både gyrosensor, accelerometer och äh, lasersensor. Mm. Äh, förutom då de här äh, kuberna, äh, base stations. Mm. Ja, äh, som faktiskt spårar var man befinner sig i rummet. Mm. Jag, jag, vi, har, vi har ju tittat på ett klipp där det har front som mm. är testar det där och de säger liksom att ifall man kommer för nära, ifall man till exempel har i rummet och man har en soffa stående och sånt där så ifall man går för nära så blir det som att den simulerar in att här kommer ett objekt in i ditt, eh, din, ditt utrymme som du går eller ifall du börjar gå nä för nära väggen så i oberoende på vad du är för någonting inne i så kommer du fram som en, en vägg som rörs närmast, så man förstår att jag är på väg att mm. gå in i någonting så att den, den, den visar upp liksom att nu är du på väg in i ett fast objekt, du kan eventuellt göra det illa så här. kul precis jag, jag måste säga, av det jag har sett nu har inte jag kunnat sett det finns ingen riktig visning av själva när man upplever och uh, går runt i rummet så att säga men av folk som har berättat så är ju alla extremt typade och framförallt det som är, kommer fram mest den enkla saken att man inte får någon åksjuka Ja, mm. vilket, vilket du har ett stort problem med i en del ja. Spel. ja. ja. Uh, och jag kan säga jag var ju sugen på att testa typ Oculus Rift. Uh, men nu skulle jag nog hellre vilja testa sin VR faktiskt. Mm. Vi får se hur det går. Har, det är den vi har sett minst av kärning av alla än så länge också. Den mm. kommer ut så direkt. Sen kan ju mm. vara att de kanske kommer ut här men ut annonserande i, i respons av all den här informationen som kommer. För det, uh, Steam är ju inte ensam om att snacka om uh, VR. Men då kanske man uppgraderar uppgraderat ut vem vet Men i alla fall utöver då Steam VR som, som är väldigt imponerande Så har vi då Steam Machine som Danny sa med, mm. Och där har de ju kampanj nu på Steam Där med att vi har hur många titlar som helst som kommer anpassade för Steam Och, och också, också har de ju den här nya Steam Link Precis, som kom precis komma, exakt och det är väl egentligen en form av, det är bara streaming då. Det, det är bara för streaming i, i ditt hus. Att det, det är ju som du kopplar in i antingen din, din Steam-machine eller din dator och så Kan du streama ut till var som helst i lägenheten mm. och spela precis var som helst. Det är ju det som är egentligen kort och gott. De, de gör mm. verkligen hela gamandet där från din dator alternativt din Steam-machine. Med handkontrollen då som som nu är i en bestämd form äntligen, så att säga, alltså, den är officiell vad det verkar som, hur den ser ut och så. Så är jag är också nyfiken på att känna på den faktiskt. Den är uppbyggd på ett helt lite annorlunda sätt där. Mm. Med touch, Är det något touchbaserade plattytor? Ja, det är det. Så det blir intressant att spela där utan att ha någonting som är vanliga styrbakare att runt på. Utan att det är liksom bara en plan yta. så att du mm. får, det, det, det är ju en helt annan upplevelse i så fall än vad det, man är van vid. Det jag kan säga, för min del, när jag har sett på allt det här som har kommit nu från GDC och så. Så känns det som att nu, nu händer det på riktigt grejer inom spelindustrin. Det som vi kommer se här från och med nästa år, det kan vara att vi kanske omformulerar hur man spelar helt och hållet. Jag visst, VR har kommit och gått flera gånger egentligen alltså där. Nu är det redan på Nintendos tid fanns det någon form av äh, ålderstigen form av VR. Men nu är ja, det just riktigt... det. Red Boy, eller vad heter den för någonting? Ja, ja och just år. det. Oh, den Fast den, den, den got, fick fem eller sex spel och man fick huvud och, och blev mm. sjuk då man använde det så... Det var ju totalt värdlöst ja. Jag har hört ordet projektilvomitering nämnas i samma samband med Red Boy. Det har jag också gjort så. Red Boy, Virtual Boy heter den. Virtual Boy. Ah, okay. jag. jag kommer ihåg att den är helt röd. Det var det som kom upp i ja, Den var röd och den var baserad på bara röd färg. Det var typ rött och vitt. Mm. Så den kunde göra det jag tycker det är intressant om man jämför nu för vi, vi tänkte ta upp här eh, det är ju etablerat nu också att Sony kommer släppa sin Project Morpheus alltså deras VR sätt i början av nästa år eller i första vad är det, första kvartalet för, eller eh, första de, det är bara uppsatt att någon gång i början på nästa år ja. och då har vi alltså en konsol som en av de större konsolerna på marknaden som kommer ut med en det är en etablerad bas, bas och så vidare eh, frågan är hur om det är så att man, jag vet inte, måste man anpassa spelen kanske efter VR-systemet? Ja, ja, alltså det är klart att du måste mm. ju, du kan inte ta vilket spel som helst och slänga in dig i en VR och hoppas att det går bra på något sätt. Precis, för det jag tänkte på då, för i och med att de nu på Steam har sagt, här har vi 1000 tusen Steam OS och, och många av dem har redan en symbol för VR på sig jag mm -hmm. antar då att de här faktiskt är redan idag fixar och klarar för Steam VR. Ja, Men det var ju jättemycket som, när jag ett Oculus kom precis i början så var det många som bland de första de gjorde var ju Valve var inne och fixade så att du kunde köra Team Fortress med det. Så jag vet ju att de har jobbat med VR i väldigt lång tid. Och, förmodligen, ja men det beror ju lite på hur man gör det, tänker jag. För du kan ju göra det inbyggt i spelet så att det blir riktigt, riktigt bra. Det går ju att ta vilket spel som helst också med grafikdriverutiner på ett sätt och vis och ja, jo. bara dela upp kameran två stycken och sätta mm. dem lite offset och så. Men det är ju, inte, det är ju det är inget snyggt att göra så. Det funka ju inte. Jag tror inte att det blir sådär... Alltså, det är lite att kasta en sten in i ett mörkt rum och hoppas att du inte träffar din polare. Ja... Um. Men jag tycker det är intressant det här att Valve, som, som du säger, redan tidigt var inne och, och toffade lite på Oculus när de redan höll på med sin egen. Mm. Det känns som att de på något sätt har promotat Oculus från start. Mm. Eller åt, åtminstone enablat spridningen av den. Precis. Och det det de känns på. inte som att de på något sätt känner någon form av konkurrens eller något. Alltså de, de har ingen prestige på samma sätt känns det som som att kanske, som kan, jag antar bara, men som Sony om Sony mot eh, Xbox då skulle det vara, det här är vårt, det här är ert vi tänker inte hjälpa er på något sätt, men Valve, det känns mer som att, ja men eh, ni får stöd i våra spel vi kan hjälpa er, eller mm. sådär ja, men om vi, om vi säger så här Valve går ju in för att ha, vara bra mot sina kunder de gör mycket eh, i bra kundsupport du, är det någonting som krånglar så Försöker man fixa det vanligtvis. Ju. Mm. Det är ju inte, alltså ifall du tar till något annat, till Microsoft eller Sony Du kan ju skriva in det och sen får, har du ingen aning vad som händer därefter. Där. Mm. Det kan ju ta hur lång tid innan någonting, innan någonting händer överhuvudtaget. Såhär, man bara får vänta på en patch eller något sånt där, med ett halvår eller något sånt där. Medan på Steam så utvecklar de, de förbättrar, de vill liksom göra det Det bästa möjliga så att folk stannar kvar. Mm. Mm. Och hur gör man det? Jo, man, man ser till att det fungerar för alla som är på eh, och ingenting krånglar Precis. Nöjda kunder stannar kvar Precis Jag tror det är smart mm. Ja, det är rätt väg att gå uh, Hur som helst, alltså det här med VR är ju uppenbarligen någonting som uh, Oculus Rift inte är ensamma om längre Där kommer vi se om det är enbart en trend som Kinect var känns det som nu i efterhand nästa år. Ja, om vi säger så här, när jag köper någon gång Xbox One så kommer det inte följa med en Kinect i alla fall. Jag tänkte för det här, ungefär som ni pratar nu som spel, om man, nu, man kan ju alltid applicera, man kan ju dela upp det i två synfält och så vidare det kan, bara för att ha, säga att ja, men vi har BR-stöd. Mm. Så kändes det för Kinect. Ja, men vi, vi slänger ut spel och så gör vi lite så här och så här och sen så kommer det funka för Kinect. Typ du kan vinka åt kameran, och skit liksom. Mm. Men det är inte optimerat. Men uh, ja, det känns inte som att uh, valv går den vägen. De vill inte göra så här halvdant. Uh, utan de vill att ska det göras så ska det göras ordentligt. Så mm. jag blir faktiskt väldigt... Jag är jävligt nyfiken på det här. <laughs> jag, är, jag är vanligtvis ganska nyfiken. Men på det här är jag extremt nyfiken ja så alltså det ja jag säger framför men jag vill gärna tafsa på det lite innan jag säger någonting definitivt ja ja jag tänker tafs uta helvetet på det här kan jag säga. om jag får tillgång till det då jävlar... Mm. när game om ett och ett halvt år nu står det Steam ber där på game peppa peppa peppa ta inte kanske det blir som en då tänker jag stå 40 tre fix uttalande sponsras ta <skratt> ja men Bra, då kan, vi, då, ja. då kan jag våldgästa dig och så kan vi sitta och tafsa tillsammans. Mm. Det är lätt konstigt men så är det. Kan vi inte köra så här Max han skaffar in Oculus Rift och Fredrik du köper in Project Morpheus sen får Lotta ta Valve. Men du, om vi ska köpa ja. någonting Aha. då ska jag först testa. Om det visar sig att Steam är bättre då köper vi nej, det. Nej. Du, du, du måste ha den, alla har den där så åker så, okay, de testa testar oss allihopa. Ja. Norskis har talat. Yep. Okej då, sen. <laughs> Ja, Ska vi fortsätta? Nyheter? Ja, Okej okay då. Farbronarsk. Farbronarsk... Farbronarsk... Eh... Jag är inte så mycket äldre än dig. Nej, fem månader. Det är fem viktiga mm, månader ja. uppenbarligen. Fem viktiga må du vet om det är viktiga månader. Eh, vi har Nvidia med sin nya mikrokonsol. Uh, det är för att det försöker de igen. Det kommer det, inte det, funka. Det är ju bara stream från en, en, en några kaniner en superdator. Hur många sådana har inte redan funnits? Ja, det gjorde väl den var det här sak? Nej, men alltså det här med att streama saker, det är ju tjänster som de har försökt med tidigare som aldrig har funkat. Det är inget nytt. Ja. Mm. Men du vet, hastigheten i den här ska vara snabbare än du hinner blinka. Nej, det går... nej. Ja, men jag citerar dem här. Ja, det ska Ja, men det så. Går inte. Jag, jag satt lite grann på Twitch när de, när de sände och visade upp om det här. och Då fick, då fick de upp en av dem från Project, vet de? CD Projekt upp på scenen och han fick spela Witcher 3. Direkt, liksom sådär och de streamade och det för att på jättebra, det var liksom hur snyggt som helst de hade, Jag tror de hade satt allt på max, mer eller mindre kändes det som för det var grymt snyggt Men jag, jag är väldigt skeptisk när jag ser en presentation och de har någonting live och ser hur bra allting fungerar Jag, jag tror de har lärt sig sen, sen de visar upp Windows när det kraschade liksom mitt i uppvisningen så, här, Oj hoppsan, det kraschade, vi kanske... Jag här lite bättre. Så jag, jag litar inte för fem år, för det var ju så mycket tjafs som förra året med, när Xbox One och sånt skulle visas upp och egentligen var det en dator som stod under bänken och, och det kördes ifrån nu. Ja. Så jag, jag, mm. jag, jag, jag har ingen förtroende för när de visar upp någonting och säger att det här är live, så här bra kameran att fungerar. Först när jag, ser, när jag ser i en affär där jag ser att det är bara den här liksom, det är bara den som finns. Utan då kan det vara vilket fuffen som helst. Då. Det kan yep. säkert vara så bra, men jag litar inte på dem för det är liksom, folk har testat det, och ser hur det fungerar. Mm. Ja, nej, jag, jag håller nog med dig, ärligt talat. Ehm, att, men för, som sagt, som vi sa här, vi har haft såna här tjänster förut, och de har ju inte liksom levt upp helt och hållet till vad de har sagt, liksom att ah, det ska inte vara något problem, det ska inte vara lite till alls Du kommer köra allt du vill kan man de ha, det? nej det funkar inte hur bra som helst mm. och här säger de att, de, att, att, att ja, och plus och fem i den här artikeln som jag läste, då, då säger de att maskinen är ungefär dubbelt så bra kraftfull som en Xbox 360 wow okej okay. hade de sagt en Xbox One hade det varit lite mer Såhär, mhm, så här, mm -hmm, jasså, där ser vi det Men de säger en Xbox 360. Den är ungefär dubbelt så kraftig än en Xbox 360. Där ger det ger inget inte förtroende. Ja, nja. Och, och, och i, i samband med det och sen säger de att den ska kunna köra titlar i 1080p och 60 frames per second. Vilket de inte ens kan få Xbox One eller Playstation 4 knappt att göra. <här> Ja, men då förstår du hur häftig den är. Ja. att de säger ju att den kommer kunna göra det, så att då är det ju klart att den kommer kunna göra det. Jag menar, det, är inte, mm. det är inte som att de någonsin har överdrivit kapaciteten eller prestandan på någonting annat. Det, det, det känns Särskilt inte på senare tid. Nej, och det känns att de har ju två stycken... Uh, hur man kommer kunna prenumerera på den här tjänsten Antingen premium eller gratis Jag antar att gratis, då har du all möjlig latency du kan vara över, över hela spektrumet och, och på premium då, då har du så lite som de kan få mm. Det kommer finnas Men inte lika mycket som Om du, du, du tar det här gratis då får mm. du skilja dig själv Ja, ja Ja, ja Jag känner mig får se. Lite så mm. Streaming ja, jag vet inte. Nej. Jag har fan att, någon... att, att, är... ja. att det är någon som testade något sånt där, men jag kommer mm. ja. var inte ihåg att Det var en då alltså? Var det inte Playstation 4 som köpte upp någon sån här streamingtjänst? Uh, ja, det var någonting någon snackade om som de gick hand i hand med då när de utannonserade PS4. Precis, för att man skulle kunna ha tillgång och jag var ha sina... Jag det eller om det var något annat, jag kommer inte ihåg faktiskt. <laughs> för de skulle kunna ha att man skulle kunna streama deras gamla spel och sånt mm. där över där, just. Precis. Um, ja, nej men bra, vi kan väl fortsätta till typ sista nyheten då. Och uh, jag kan väl bara säga här för... Jag tycker det var... Egentligen hade vi inte tänkt ta upp det för att det är en ganska aktuell... Den kom ut nyligen bara och så, men... Mm. Vi kan lika gärna ta det för jag tycker det är ett ämne som är värt att ta upp. Eh, och det är just det här angående de eh, bilder som har gjorts på eh, Svamprikets sida, det vill säga av eh, en artist som heter Anna Rinsson. Eh, hon har helt enkelt eh, gjort om eh, spelkaraktärer till rimliga proportioner, helt enkelt. Alltså karaktärer som har tidigare varit väldigt sexualiserade som har varit ja over the top så att säga med poser och allt möjligt det. så har hon helt enkelt ritat om dem efter vad, vad som hon tycker då är mer rimliga proportioner det vill säga en, en, en ställning och en, en uppbyggnad i kroppar som är mer rimliga då och det här är ju någonting som har spritt sig över, ja, överallt i princip. Det Kotaku tog till, till exempel upp det här också. Så det, det spred sig som, som en liten brushfire kan man nog säga. En löpeld? Ja. Och jag kan, jag kan ju säga det för er som undrar vad det här är så hoppa bara in på Sandplikets hemsida så, så kan ni nog hitta den då hon har då någon form av krönika eller någonting där hon har gjort bilden och man kan se sig mot de originalen och det är till exempel mot fightingspel där vi har Soul Calibur till exempel en karaktär som är översexualiserad eller till exempel Street Fighter Kami för i så Street Fighter hon har ju bara det ser ut som en baddräkt för att nu har hon fått mer kläder och det ser lite mer naturellt när hon springer kring i en baddräkt Hon ser faktiskt ut som om hon har militär outfit på sig Ja, precis och jag tycker jag, jag tycker som nyhet så det är inte så mycket nyhet mer som att jag tycker det är värt att ta upp det här för det, det är någonting som man som en annan, jag kan väl erkänna när jag, alla spel som jag växt upp med så har det varit liksom, särskilt från 90-talet då var det ju det var mycket posing och det var mycket lättklädda tjejer liksom i spel och det var snack om uh, Lara Crofts bröst och så vidare hela tiden och så och vi har hela tiden strävat efter att få en mer normaliserat vy på hur kvinnor ska ja, tas hand om i spel, men det har ändå i många fall inte blivit någon skillnad och nu har hon gjort sin take på hur hon tycker att de här karaktärerna ska se ut, och många har uh, varit jätteglada, och sen har det konstigt det har varit väldigt många som tyckte att det var jättedumt att hon har gett sina de här förslagen liksom, eller förslagförslag, förslag. hon har bara gjort om dem Alla är ju tillräckligt till sin egen, jag menar när jag tittar igenom den här så ser jag, jag tycker, tycker båda och, jag tycker vissa karaktärer, så, där tycker jag ser bättre ut, men jag tycker då, vissa karaktärer är helt förstört. Men det är för att jag känner igen personligheterna, av alla, och just några av allt, det är väl mest vissa valen som är val av karaktärer att ta, som mm. i det här fallet som tar Morgan från Darkstalkers Så hon är ju en... En vampyr Hon, en det här med att förföra är ju en del av hennes personlighet som är liksom en varelse. Och att det är ju en fantasivarelse, så att, så att säga. Det är ju inte ens en. en jag, menar, det är, jag förstår ju att du, om man kränker ner en människa genom att visa den som sexobjekt, men det här är, är inte riktiga saker. Visst, det är dåligt för eh, som eh, förebilder kanske och liknande sånt, men. Eh, just liksom i fall till karaktärerna jag har spelat spel så jäkla länge att jag skiljer så mycket på verklighet och fantasi. Ja. Det, det är en helt mm. annan standard och det blir lite som speciellt, nu råkar hon ta med en karaktär från Guilty Gear också då måste jag ju, vad har hon skapat liksom, nu som är verkligen den här otroligt lättklädda som i personligheten liksom så här, lusten är av en del av henne Mm. och de har gjort om henne till en liksom, liten eh, ja, vad ska man säga en blandning mellan en häxa och eh, någon form av businesswoman ser den ut som en, så här med gitarr på ryggen det är, jag kan ju bara gå från designen och säga att jag tycker det är helt knasigt eller eh, Poison från Street Fighter hon är ju också en eller ja, jag säger hon mm. är också en väldigt sexuell, sensuell karaktär. Varför får hon inte lov att klä sig utifrån sin personlighet? Mm. Mm. Det här var precis det vi satt och snackade om innan. För allting hänger ju till viss del också framförallt på hur en karaktär är i sin personlighet och hur den ska porträtteras i spelet. Vad var det för mm. något vi tog upp in i början? Det var från det här Wii U-spelet som mm. bayonetta ja, Bajonetta. Ja. Bajonetta. Och vi tog upp det här till exempel att hur hon rör på sig på ifall man ta en vi tog som exempel att diskutera. ifall man tar Batman istället och ställer en utan hennes poser och liksom så här ja. höften ut med, med rumpan sen liksom tittar snett över axeln. Då skulle man tänka så här <laughs> uh... ja precis. Det är ju liksom mm. den jämförelse man kan göra där på hur man poserar upp många av karaktärerna på shots och liknande för det är, det, alltså visst många är vana i de här karaktärerna och det ser inte något konstigt i att den här personen som kanske, eller karaktären som är en sexuell, eller en som är kanske, kör på det sexuella som har det i sin karaktär, så kanske inte ser det som konstigt men utifrån så försöker jag tänka också om om, om mitt barn såg det här spelet med bara på framsidan och de ser fem stycken tjejer som visar skärten framåt och vi kollar bakåt eh, vad, vad tänker hon på? Tänker ja men det där ser ju normalt ut. Ska jag... Och det är klart att Hon, hon, hon, hon, hon hoppar inte in i eh, Vad nu du sa för något spel för ett Guilty game, så tänker jag, men jag, vill, ja, jag förstår, hon är, hon är en sexuell figur Hon kör, hon vill slå skiten ur saker. Eh, då kan jag tycka att, ja men fine Gör om det, det man behöver inte Behöver man göra dem att se ut som att de är sexiga bara för att de har en personlighet som är att de tycker om sex, till exempel. Kan man inte, kan man inte göra om dem på ett sätt som gör att de kan ha båda delar? Det vill säga de kan se mer normala ut. Man kan fortfarande ha attityden och personligheten av att de kanske är sexuella varelser, så att säga. Eller? Jo, visst, men du får ju... Alltså jag är inte ett fan av att bakbinda storytellers eh, och mm. du använder allt, i, en, en duktig berättare använder allt i sin berättelse för att föra vidare berättelsen eh, allt ifrån vilken färg du har på tröjan och vilket bälte du har till hur du säger hej när du hälsar på din polare mm. eh, och om det är så att du för berättelsen vidare på det sätt du vill så bryr jag mig inte om hur karaktären är klädd. För att det är uppenbarligen det som berättaren vill föra vidare. Om de här spelen inte är lämpliga för barn ja, då kanske man ska sätta en, någon form av teen eller mature stämpel på dem. Mm. Vilket många av grejerna är. Många av de här spelen har väl åtminstone en 15-årig jag menar, det måste ju vara en Ratingen måste innehålla Liksom närheten Av nudity om man säger Om det är extremt mm. Jag vet ju till exempel många spelare det, Den värsta offenden för det här är ju Som sagt med de här bilderna som På den här artikeln som vi tog upp Så mm. kan jag ju säga Det är ju, jag ser en blandning här Jag ser sånt som hon här har målat dem själva som jag tycker är bättre än originalet mm. men jag ser även saker som jag tycker som hon är, jag ska inte säga förstört men ändå som jag tycker originalet passar mycket bättre på den mm. karaktären så att jag tycker både och det, det är vissa mm. grejer de går till använder det här, översexualiserade det bara och ibland så tycker jag att man ska göra det ja, precis som, ja, det som, som Lotta sa ja. där stämmer ju helt ja. rätt ja. jag um. men, som tar Kenny ta till exempel jag ser henne väldigt mycket hellre i faktisk militärklädsel för att hon, hon menar business. Hon mm. behöver inte mer, gå runt i en... Det är bakom det också istället. För varför bikini? V vad hjälper det Okej, okay, nu springer hon omkring. Hon har skyddsväst. Hon har liksom kläd. Hon kan ge ut överallt i bikini. Uh. Okej, okay, mm. visst hon har bra rörelsefrihet men ärligt talat en, en stringbar är inte så bekväm grabbar. Okay. Jag, jag är ledsen. Det jag skulle säga, eh, det ja, värsta säkert. spelet som sagt eh, Dead or Alive 5 som kommer komma ut Jag är nästan väldigt säker på att det är 17 års gräns på det spelet mm. och Men det ja. kommer man ju till igen där att Det får man ju vara beredd på när man är spår. Ja, jag ja. vet ju hur och, det är med men, spelet vi tog, Alla vi, tog det, vi tog ju upp det för, nå, för ett par veckor sedan Att de mm. hade ju gått ut och sa till Modding Community på mm. PC att Snälla, försök att inte göra det smaklöst För annars kommer vi, inte kunna, annars kommer vi sluta släppa totalt för att vi vet vad de gör. De bad dem liksom att vara taktfulla och inte göra någonting sånt här mm. överdrivet supersnöskigt här. Ja, lycka till. Ja, ja, det... ja, då, då tänker man, då tänker, då tänker man det, ni, det är skönt att ni är liksom på high ground liksom och, så mm. att de, och säger till liksom, fy fy, gör inte så på mm. våra spel där liksom en karaktär står stilla i typ 20 minuter men brösten står fortfarande och guppar och man bara, det är något som inte riktigt är rätt här. Mm. Ja men det är ju ett typiskt exempel just på när, för jag, det finns ju tyvärr många utvecklare som kör på en översexualiserad luck bara för att de vet att det ja. kommer finnas en eller annan unge som eller pojke som säger, ja det här vill jag köra bara för att hon har stora bröst. Och överlag tycker jag, jag som inte spelar många av de här spelen det, det är det första jag ser det tänker, ja kolla hon har stora tuttar. Ja. Ja, jag skiter ju i vad fan det är för någon karaktär först. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, på fightingspel så kollar inte jag story. För, det, för min del finns det inte story i fightingspel. Det finns story för de som orkar ta sig tid. Men ett fightingspel är ju i grund och botten ett spel du sätter det vid för att köra en stund. Mangla. Och sen så är du klar. Så är det för mig, mig i alla fall. Så jag kan tycka att där kan man ändå, som du sa förut Lotta, att ja, de, de försöker ta in, de vill ju maximera just hur... Hur varje aspekt av ett spel men behöver de gå fullt ut på det sexuella spåret på allt bara för att de ska maximera så att säga mm. vad de, jag kan tycka att de, de, fin, de kan gå, gå ett par varv till, nu vet vi ju att och det här snackar de om i chatten tidigare att Japan gör vad Japan vill, Japan har <laughs> sin egen stil mm. och den är, är som den är definitivt och ja, det är ju mycket kulturskillnader också säkert i hur de eh, kanske tar sig an kvinnor till exempel så som vi kanske inte ens tänker på. Och det finns många exempel i västerländsk eh, gamingkultur också. se på Lara Croft hur hon var porträtterad i början liksom allt snack kring henne, henne framför allt. Inte så mycket hur hon var som person för hon var ganska kickigast egentligen. Men det är bara de, de, de, de framhävde hennes uh, polygoner lite. Ja. Men hur som helst det som, är, det som jag tyckte var intressant med det här Det var inte så mycket att hon har förändrat För det finns vissa som precis som ni säger Vissa har en, en Vissa har Någonting särskilt I sin karaktär Som, som man behöver behålla som, som är just den karaktären Om den karaktären är Mer sensuell Mer för liksom att ha en sex, sexy look Så tycker jag att de ska absolut köra på det det som störde mig mest var alla de som tyckte att det var jobbigt att hon ens har gjort det här. Det var därför jag tog upp det då. För det var mm. ramaskri från gamers som tyckte att hon var komplett dum i huvudet för att hon har tagit sig an och tagit bort den här tjejens stora bröst. <laughs> Eller den här för att hon skulle, hon skulle visa stjärten mm. och så vidare. Och där det mig mest. Ja, det finns bara... ju från båda hållen där. Med. Det, ja. det är ju för jäkla... Alla får tycka precis som de vill. Jag tycker det är jättebra exempel att ta upp och sånt här- och faktiskt kolla igenom det. Men det dras så... Att det, det är så stort. Det, det är väldigt förvånande, tycker jag. Att, att folk bryr sig så mycket- om vad man gör med, med kläder. Alltså... Att man faktiskt sätter så här, jag tycker det här sker ut allting är för att det jag ska göra min egen syn på det så tycker jag, fine, kör hårt gör precis vad du vill och, och det tycker jag, det är ingenting jag bryr mig speciellt mycket om, men samma sak folk som kommer och säger, du skulle aldrig gjort så här du har ju förstört massa grejer och jag hatar dig det tycker jag också är, varför bryr du dig? Liksom? Det, ja, precis. Det, det läggs liksom så stor vikt i det som bara drar mer attention till hela ämnet. Det känns som att man måste ta en sida i det hela. Jag tycker bara att det liksom på något sätt vaskar fram alla de gamer som inte riktigt känns som att de har hängt med i tiden på något sätt. Ja, det finns ja. Det, det är som sagt, det finns alltid folk som inte hänger med. Ja, och det är därför det är så tycker... viktigt att de ens gör här här. Sen kan jag faktiskt hålla med om. Till exempel den där Ino där längst. Jag ja. tycker hon så lite... Ja, Om jag hade se, om jag fick välja mellan de två i ett fightingspel så vet jag att jag inte skulle välja en av dem beroende på <laughs> mm. utseende. Men... Ja, men okej, okay, visst. Ja. Jag, jag kan ju säga det. När jag lärde mig skjuta pil och båge så lärde jag mig på ett lite speciellt sätt. För att jag gjorde det här i en blöt bikini, en lite blåsig sommardag. Och det var bara inte helt skönt ibland för att om jag skjuter som en man så håller jag vågen lite för nära vissa delar av mig mm. och då gör det ont när man får en sträng på dem eh, eh. Man ska inte skjuta med rumpan <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, jag vet att jag inte är världens största boos men i det läget var de i vägen <laughs> och, och man kan ju hävda för väldigt många mm. särskilt inom den här fighting att det, det är bara inte praktiskt med kurvor och många av dem skulle antagligen linda brösten och, och göra sitt bästa för att få in höfterna för att få lite bättre flow i rörelserna. Men mm. som Lota, sagt... Lotta, du är... vet hur din spelkaraktär kommer se ut i Nerd Live The Game. Eller, <laughs> eller Nerd Simulatorn som vi fick förslag på. Japp. Ah. <laughs> yep. Ja, men det, det var ju återigen det här jag, jag använder inte de delarna av mig när jag sitter vid datorn så att, eh, just där bryr jag mig faktiskt inte eller... det är bara eller, ja, men du vet, det är bara när jag jagar dig uh, ute i, i dina trakter som, med pilbåge som det spelar någon roll <laughs> ja, ja. så att om men man vill vi... ha delscen eh, mm. norskishanting så eh, kommer du krävas <laughs> kommer eh, Lotte, bara... så går det. du vi jaga vid norsk <laughs> Precis <laughs> äh, ja, men, äh, ja, Och i chatten den... eh, Velaryon eh, Jag vet faktiskt inte hur hon Skjuter bilbåge Jag har, jag har faktiskt inte sett nya Tomb Raider eh, Men eh, jag menar att Om du som kvinna Med någon form av kurvor Skjuter båge Precis som en man Då kommer du få ont <tryck> Mm. Och pilen kommer inte hamna där du vill heller. Det, var, det är nog bland värsta också. Mm. Anyway. Jag, känner, jag känner att tillsammans måste vi alldeles ändra Vi måste åka ut och testa att skjuta pipåg här. Ja. Det låter kul. Ja, gärna Pax för men, om Det där var i alla fall snacket <laughs> om uh, Spelfigurerna som upprörde En hel värld här nu, precis mm. Och uh, det är bara kul att ta upp, bubbla lite Jag tycker det är mm. värt att prata om sånt Jag, um, men, jag, ty jag tycker fortfarande Att folk som blir upprörda Att, att folk tar ja, ja, som ämnen som ja. Sådana här ämnen det, det är liksom som att de bara, det är inte något problem Ifall folk inte nämner det högt Ja. Mm. Stenåldersmänniskor mm. mm. Ja, seriously om man men, inte tålar ja. att folk pratar om saker och ting så, så är det ju uppenbarligen en två som man behöver ta i tur med. Mm. Men, men. Men, men. Har vi gått igenom alla våra nyheter? Yes. Då känner jag att det är hög tid att tala om veckans spel. Veckans spel. Veckans spel. Veckans spel denna vecka var Melody's Escape. Dum, dum, dum det var ett spel, där vi, ett litet rytmespel för en gångs skull, dags med lite musik tyckte jag var dags mm. och Melody's Escape är ju då ett spel där du laddar in din egen mp3-låt och sen så skapas då en bana som du spelar igenom med Melody, där du ska fly genom världen, genom att klicka på knappar i takt så det är som en sidescroller och det kommer upp att du ska trycka upp, ner höger eller vänster, eller om du kör på svårighetsgrad så finns det åtta stycken pilar att jobba med, men det är inte åtta directions, utan du har V, S, A, D för att köra upp, ner, höger eller vänster, eller då pilarna upp, ner, höger eller vänster. Och så står det vilken av dem du ska använda. Precis. Det är lite avancerat, men så får man lite på ägg på dem också. och så, här, mm. så att, ja, Spelet, jag spelar ju alla musikspel jag hittar nästan. För eftersom att det är två intressen så är det alltid kul att se hur bra de lyckas göra det, för det är klurigt att hitta något med latency som funkar speciellt eh, när det handlar om att skapa från ljud. För menar, när du tar en mp3-fil du får ju bara en, ett vågformat egentligen. Mm. Att, liksom, att försöka bryta ut delar av det. och försöka hitta en takt och försöka hitta noter eh, och liksom sätta dem i takt till musiken det är... Det är bra gjort att de lyckas på något sätt. Mm. Eh, det som är unikt med det här spelet är att det lyckas analysera... BPM, beach per minute och känna vilken taktspelet är och sen kan faktiskt på så sätt få en mycket mer du känner att du trycker i takt till musiken det är bara inte lite här och där så att det, det tycker jag det är en av de unika grejerna i spelet som inte gör så mycket andra och då talar jag om inte som såhär Rocksmith eller Rockband eller Guitar Hero de har ju förbestämda det är inte sånt som genereras av din egen musik så att... I det här fallet så skulle man ju kunna ta ett avsnitt av Nördliv och köra in det egentligen och spela mm. över medan vi sitter och talar jag tror inte han kommer att hitta någon speciell takt men, ja, men det, han, det skulle vara väldigt intressant ja. mm. Han kommer försöka, han kommer analysera per intensitet så att, eh, när man betonar vissa ord i ner så tycker han okej, okay, där har vi ett slag så, Då kommer det alltså bli ordentlig taktöppning när, när du får, har någonting du ska ventilera Japp alltså. yep. mm. Of course. Mm, och spelet känner jag av lite så här intensitet att nu är det väldigt lugnt då tar liksom Melody och går nu börjar det gå upp, det, då börjar hon springa och sen blir det väldigt mycket, då börjar hon flyga mm. så det är det jag kan ju, nu har jag ändå börjat taget kan jag berätta lite mm. vad jag tycker om spelet mm. uh, och jag alltså, säger det är intressant jag har ägt spelet väldigt länge sedan det kom upp på det här stream, Steam Greenlight och uh, ja det är intressant, när det funkar, så funkar det. När det inte funkar, så funkar det inte. Det är som, som allt annat tänkte jag säga. Mm. Det, det är väldigt standard. Jag brukar köra på bara fyra pilar, trycka, och hoppa skutta. Det är lite klurigt ibland att få timing. Ibland, den gör ju vissa låtar bättre än andra. Så att jag tror man får ta mm. ett form av eh, ta upp en lista på så att de här låtarna är väldigt bra. Och sen så. Jag säger att i alla fall 50% av alla låtar. Hittar den takten på och kan köra igenom. Och då kan man tycka att det är lite 50% det är ganska lågt, men det är ändå inte. För rundar det här hur bra den gör det. Det går fortfarande att köra alla låtar. Det är bara att hälften av dem baseras oftast på beats per minute, då BPM så att man. Kan få, man kan rekommendera att det här kommer bli förmodligen väldigt bra. Men det är inte mycket mer att säga om det. Här. Jag tycker det är, det är cool style på det. Det är responsivt, det funkar. Och det är bara att sätta sig och köra igenom en låt så många gånger man vill. Mm. Jag, skulle sagt, jag, tycker, jag tror det är ganska billigt nu också. Jag vet inte hur mycket det kostar. 8,99 euro. Ja, det är en liten summa. Det är 90-80 spänn. Ja, men 90 där. Det är Precis. lite så här roligt om man vill spela sin egen lilla musik. Mm bra där, är det en rekommendation från din sida? jag skulle säga en rekommendation för det priset om man har, om man tycker om musik och bara vill utforska den lite mer det är inte alltid man bara sitter och lyssnar på musik utan man gör det ju till någonting är det är mm. ju musik i fokus precis jag vet vad tyckte du Fredrik? ja, eh, jag tycker faktiskt att det är ett helt okej okay spel där. Det, det känns, och det här bör tilläggas, det här är fortfarande i early access ja jo, mhm så det kan mycket väl bli bättre efterhand. Jag kan säga att eh, det är ett ganska långsamt utvecklande spel. Det är av en person som gör det här också. Ah, okay. Så att eh, jag har följt det här väldigt, väldigt länge. Och kan inte säga att jag har sett några drastiska uppdateringar på den väldigt Nej. långa tiden jag har suttit med det. Så att förvänta er inte att det kommer eh, vara några jätteuppdateringar varje vecka. Precis. Ja, vad jag tyckte om spelet. jag tyckte det var som sagt lite småkul där. Det var bara att det, för min del så blev det, jag hittade inte någon riktig morot för att köra om, och om igen, kände jag. Vissa spel, särskilt den här typen av spel, så skulle det ju vara gärna att du, ja men jag måste bara köra lite liten stund, Jag måste bara köra en liten stund. Men jag, vet, jag kan inte sätta fingret på vad var som gjorde att, det kanske var att den kändes lite styltig på vissa ställen, Vi säger mm. hur du men jag, jag antar att den i och med att den inte är riktigt är klar än så, så vill jag inte sätta något betyg i det men det som jag tyckte framförallt var fint med det var just stilen på, på precis som du sa då att hur det ser ut hur melodin som det handlar om då eller handlar och handlar det ingen story i men du, du spelar ju melodin som hoppar då efter musiken och Henne kan, kan du customisera? du vill ändra hur de ser ut i hårstil och skinn och allt vad det, det följer med en editor dessutom så kan man ha ännu mer roligt och i och med att det är kopplat mot workshopen på Steam så kan du hitta en jäkla massa roliga saker där. Så det finns mycket att utforska i och jag säger som, uh, da, um, uh, som Max där att är det så att du är intresserad av just framförallt musik så är det definitivt ett spel för dig. Är det så att du mer ute efter bara ett spel för att sitta med lite då och då. Då kanske jag skulle mer titta på till exempel One Finger Death Punch. Definitivt. Uh -huh. uh, som är också kanske i samma form av taktkänsla men den är lite mer satt tycker jag. Det är lite mer style på det. Det är lite mer bara ja nu händer det något. Sagt, ja, den här moroten för mig... en variation dessutom. Ja. Det, moroten äh, för mig i, i spelet var, var just att se... Jag undrar hur bra de lyckas analysera mm. den här låten. Så det var den som var som liksom, Jag vill testa hur har de gjort den här låten. Så att det, men det är ju precis. musikintresset där. Ja, och dessutom i ja, att du har en, en bakgrund i just spelutvecklande så kan jag tänka mig att det också är intressant. Precis som med Lotta då. mm. mm. Och, för det är just att man slider på, på lite längre noter och så, och längre vocals, så, så känns det som att den faktiskt känner av musiken väldigt bra. Jag som inte riktigt har koll på hur det där fungerar överhuvudtaget tycker jag men att den kan läsa av så bra oavsett. Liksom. Även om jag slänger in en, en, en ljudfil bestående av Danny som snarkar, så <laughs> hittar den ganska bra i alla fall. Ja, alltså, say, måste jag inte i att testa det. bara två gånger. <laughs> <laughs> jag tror att Fredrik leder på leaderboarden på den men... mm. ja precis. Jag, jag, testa. Jag, jag slängde in först lite låtar och sen så tänkte jag men det är en p 3 Jag kan väl slänga in vad som helst så jag, av, i och med att man är lite nyfiken så jag, Man slänger in det här och det här och det här och det här. Så det var allting från nördliv-intro till Danny som snarkar med mer. Och allting tog den in oh. ganska bra och så. så. Jag är lite impad av deras motor mm. där och så. Och, hon det bara ställer så och tittar på skärmen och tänker Jag tycker inte du springer på det här. Vad är det för någonting du... <skratt> Vad har du satt in? Ja. Men min rekommendation går enbart till de som är intresserade av musik och taktspel. Är det så att ni är ute efter något annat så finns det nog mycket annat att titta på där. Mm. Men ja yeah, Vad tycker du Lotta? Oj, eh, jag fastnade lite grann <laughs> men bara lite um, Jag tycker det är väldigt intressant uh, det, är, det är ett väldigt simpelt spel, absolut, visst uh, Jag vet inte hur många gånger jag har kört nu för att jag, jag, måste, ju, jag måste ju klara och göra det perfekt mm. I mean jag måste ju kunna köra igenom så här många olika låtar och göra det helt utan att missa något hopp eller duck eller slide eller någonting. Och så måste jag ju göra det på en svårare svårighetsgrad dessutom. Um, och det blir, det blir utmaning. Det finns ju fyra olika svårighetsnivåer uh, där det kommer in fler moment för varje nivå det första så är det bara en färg, det vill säga en riktning per intensitetsnivå det vill säga om eh, om eller det bara går så kommer du trycka på uppåt knappen varje gång du ska trycka på någonting, om hon flyger så ska du bara trycka höger och så vidare eh, på medium, vilket är det svåraste jag faktiskt har kunnat perfekta banan på hittills hittills eh, så blandar du och det blir också flera interaktioner per eh, låt. Så att det kan vara upp, ner, höger, höger, vänster, höger och sådär. Eh, på Intense så kommer du behöva tajma med båda händerna. Så att du kör både med VSAD och piltagenterna. Eh, och på vissa så är det bara VSAD som ska användas. Och på andra så är det båda som ska användas. Och på Overload som är den svåraste svårighetsgraden så går det insanely fast det är, du sitter och nästan buttonmarsher eh, kontrollerat eh, ytterst kontrollerat om du vill göra rätt eh, och dina händer jobbar eh, inte koordinerat med varandra utan det, det kan vara eh, V på ena handen och så vänster på andra eh, och så vidare och jag blev fångad för att jag är lite dum i huvudet. Det är inget dumt i huvudet. Det här är ju perfekt, tycker jag. Ursäkta att jag bryter in. Ja, nej. Jag tycker bara att säga att det är kul när vi tar upp sånt här spel nu som är så nischat att det liksom får fram vad vi, olika, vad vi i podden tycker om för något slags spel och vad får triggar oss så att säga. Mm. Så jag lyssnar på det. jättekul att höra. Fortsätt. Mm. Ja, nej, som sagt, jag, jag blir lite manisk av sådana här spel. Det är en hel del låtar av Unspoken numera som jag ser Melody framför mig när jag hör. Ja, Vad är det för bra band? Det måste vara några Det måste vi sitta och lyssna på sen. Kanske till och med att lägga upp ett par, ett litet paket som vi har skapat till Melody's Escape som kanske alla funkar med BPM som går att köra på det här spelet. Ja. Så länge, så länge det inte ingår en snarkfil. Nu med bonus norsk snarkfil. Precis, jag jag ska ge en tecknolåt av din snarkning, dina snarkningar känns I hate you mm. Det blir, Vi gör en nördlivskiva sen <laughs> yep. Med klassiker som Tyst med dig mår Eller Sovande norskis Glorious Ja Eh äh... Nej, men jag, jag uppskattar verkligen Melodies Escape eh, för dess simplicitet eh, och för utmaningen, helt enkelt. Eh, jag rekommenderar det till alla som är musikintresserade, som tycker om spel och som tycker om att bli maniska över sådana här utmaningar. Och I Dare You att perfekta ett spel på overload-svårighetsgraden. Seriously, I, I dare you. Jag ska göra en egen låt som bara är en ton som bara håller ut hela tiden. Så du bara att trycka på en knapp och hålla inne, så flyger du genom hela låten. Jag tror inte att man Russer skulle gå med på det. Jag tror att de skulle hitta på dumheter ja är bara en tyst låt, och inte låter någonting på Det var helt silent Det bara yes. går igenom en hel bana i fem minuter Det var en lättare jag tror att svensk grej Den känner jag av vissa saker När det är för tyst och, och sådär där då säger jag den här kommer du inte få några Achievements eller kanske Ja, det sådär. kanske det gör har han, har nog, han har tänkt lite på det mm. Och just det, det är intressant att du säger han Det är en kille som har suttit och programmerat här mm. Uh, jag, jag tycker om också att i creditsen så tackar han två personer som har samma efternamn som han själv <laughs> uh, ja, det är ju inte som att jag har några fördomar uh, gentemot mina uh, kollegor uh, det är ju inte som att jag bor hemma i min mammas källare eller något uh, <laughs> nej, nej, nej nej, nej, <laughs> nej, nej, nej, nej. utrymmet utanför bastun och sådär uh, men uh, uh, ja, jag tycker det var lite gulligt Ja, oh, där hade vi det igen mm. <laughs> ja. eh, Just det, det finns också om man pratar tech-spex eh, det kan köras på en eh, lite övermogen rabarber Ja, där kom det, <laughs> det, yep. det där mycket, ja, Vi får utra upp ett riktigt schema på det där snart, så jag vet vad hon talar om Precis. Chart. Jep, det, det kommer eh, Och ja väl, Laron jag är en stereotyp Ehm um, men eh, ja en, en, en lite välmogen rabarber eh, du har inte jättemånga möjligheter att eh, ändra options och så vidare eh, men du kan leka runt och göra din egen customiserade svårighetsgrad eh, då kan du göra det väldigt spännande eh, oj det blev lite speciellt eh, men i alla fall det, ja, det finns mycket programmerad glädje i det känns det som mm. Så att ja, är like it mm. Och jag kommer att sitta och drunk ner det ännu mer. Vi får ta en tävling sen. Eh. rekommendation? Ja. Okej, okay, bra. Helt klart. Norskas! Mm -hmm. Vad tycker du? Eh. Uh, ja, vad tycker jag? Uh, jag? Jag håller med om att uh, det, det är ju ett sådant spel jag känns lite nischat Det är ingenting som man sett sig kanske en längre sund Och spelar uh, Eller lopp. Nej Det <laughs> känner jag verkligen inte att jag, att jag, jag skulle inte sitta Längre stund som jag sitter med andra spel För att uh, shore, Det är ju ett enkelt upplägg på spel Du ska bara hålla koll på att liksom, trycka upp Ner höger vänster eller på knapparna Så jag köper handkontroll då uh, men utöver det så för mig så gav det inte så mycket egentligen. Förutom att enda, enda jag kände när jag satt och spelade här hos Fredrik var att jag slog hans highscores och jag satt och körde, jag körde till Unspoken-låtar. Jag bara, det känns så skumt att sitta och spela ett spel medan jag lyssnar på Unspoken. Jag bara, jag känner alla som band. Det känns så skumt att sitta och spela spel. Ha dem liksom som, som en del av spelet. Jag bara, det här är så fel på så många nivåer. Och att du klår Fredrik när du spelar ja, Unspoken. Det är, det är inte svårt. Har du sett hans, hans tummar? Han, när han trycker en knapp att trycker han alla fyra ut. Så. Det blir så liksom ah. fel varenda gång. Ja, jag skulle säga emot, men det är sant. Ja. Hej då. Det är tre kan spela gitarr. Han tar alla strängligheter. Mm. Han ja, är jättebra mm. på barriakord. Så. Ja. Det är sant. Uh, men alltså... Ifall man sett sig för att köra bara, bara några låtar så sådär ibland ba, bara för att ta... Ifall man en som lotta bara säger, jag ska bara ta den här, den här banan liksom, och, eller den här låten ska jag, hundra procentaren, så som hon är lite knasig på det sättet. No den, Nej, nej, nej. Den tekniska termen är knäpp. Fast Eller så vi, som aspekten, vi säger, lotten. Just den aspekten går ju i många spel. Jag har ju jättemånga spel som jag känner här. Det här ska jag mosa skiten ur rekorden. Liksom så. Det, det är ingenting som jag känner på det här. Allt jag, allt jag känner när jag satt och spelar, för jag körde på två låt, två unspoken låtar, och sen körde jag på två olika lägen. Enda från första gången såg jag så här, du get new high score. Jag bara, ah, okay. ah, ja okej. Okay. Fredrik har alltså kört på de här. Jag måste krossa Fredriks high score. <laughs> of course. Det, det var en anledning att jag fortsatte spela. Förutöver det så kände jag liksom att det här var inget spel för mig. Men att som Fredrik säger, om man är musikintresserad och något sånt där så kan det här vara riktigt kul att testa... Liksom, Låtar man, man, man älskar och tycker om Och sen slänger in och säger Hur blir banorna på de här Vad Läser den ut för den algoritmen på den här låten Så för, för de som, tycker, som är ut av sånt Så kan, de, kan det här vara intressant ju. Men att, för mig personligen Så är det ingenting jag kommer spela igen Men att, för de som är intresserade Så säger jag, kör på Mm. och det var väl inte allt för dyrt heller har jag framme 899 så köpte det är, jag tycker att ifall ni ser det eller vill testa ett annorlunda spel man kan, köra, man kan sitta och lyssna på sina favoritlåtar kör på det mm. då så ja det var en eh, halv rekommendation från två och rekommendation från två man kan ju se på personligheterna så man vet vilken typ av person man ska vara för och, om man precis. ska man tycka om spelet eller inte precis eh, Exakt, och det är det som är poängen med just veckans yeah. dispel. Disp eh, vi kan ju nämna veckans eh, nästa spel. Den här gången kommer det vara Assassin's Creed 3. Ja, Äntligen kommer Assassin's Creed att vara Precis. en av eh, punkterna jag faktiskt ska ta upp utan att mm. behöva tvingas. Nästa vecka kan ni bereda er på <laughs> väldigt mycket sågningar eller väldigt mycket hyllningar. Oj, och jag tänker bara skapa drama. Det är ditt mål för nästa yeah. vecka alltså. Ja, det här spelet bra kommer jag hylla det. Självklart. Jag tänker om spelet, mm. desto bättre spel är, desto mer skit kommer du få. <laughs> <laughs> är, är det nu jag känner det skönt att jag inte kommer sitta med nästa vecka i alltså, så fall? Awww. Ja. Ja, du, du kommer då få vara med ändå. Det, det är nog ingenting jag menar... Du vi skriver ju på samplund. kontraktet så att ja. ja. Ni har med i samplan, ni kan höra mig i i bakgrunden. Ni har hela talat så mycket på. i Assassin's Creed att vi har dig från flera olika årsgångar. Ja, vi, kommer, vi kommer få med Rob nästa vecka Och då kommer han hjälpa till I och med att han är en, en stor Fantastisk Assassin's Creed-serie så, mm. så, så, så läs på lite grann Och ta frågor utan riktigt svåra Dumma frågor mm, Speciellt dumma frågor mm. dumma, dumma, frågor. Mm. Ologiska nej, frågor nej, Vi ska ge den En riktig chans mm. Men Jag som sagt alla... Det var veckans spel Och nästa veckans spel vi tycker att vi hoppar vårdare vidare till veckans diskussion mm. Detta lilla segment och vi diskuterar någonting nu, det skulle vi hade en väldigt bra diskussion på det här, hur kvinnor ska vara klädda i dataspel Men det är ja, en lite... diskussion i sig ja, det, det kom i mitten av nyheterna här, bara ja. in live, så att det äh, inte mycket att göra åt, jag vi måste planera våra diskussioner som vi har gjort ändå äh, vad var veckans diskussion den här gången? jo, den är ju då lite här i bakvattnet av just Order 1886 hur långt bör ett spel vara för att du ska känna att du verkligen får valuta för pengarna det spelar ingen roll, det kan vara långt och kort så länge det passar storyn, tack så, då är vi klara, tack och hej mm. finns det några för- och nackdelar för att ha en viss längd i vissa spel eller är det liksom som Max säger där man kan dela upp det väldigt, väldigt lätt. Är inte tillräckligt bra? Kan du få en början, en travel på det hela och ett slut och ett bra slut? Så Tre timmar, fine. Portal, jättebra exempel. Eh, kan du få så att du vill ha mer eller att och sluta på en cliffhanger du säger att du börjar på en bra story, det tar fyra timmar, sen tar spelet slut. Och du tänker så här, vad är det för skämt? Det måste ju fortsätta, varför är det inte mer? Det kan vara frustrerande. Och det finns även de där du bara paddar ut alltihopa och säger att ja, där har vi hundra timmar långt men står är egentligen 15 Resten är bara grinding för att du, nå du, till nästa story du, moment. Vad du precis nämnde är World of Warcraft. Oh. jag Bland jag annat. Lotta, har du fått den nya mounten ännu? Jag har faktiskt inte hunnit vova de senaste dagarna. <sighs> så jag, jag har inte hunnit vova, jag har haft fullt upp med vovar. Ja, Prömt. Det, ja. det är ju just intressant angående just spellängd och så. För det varför jag tog upp 1886 för det var för att det var ju mycket rabbler om det just för att de, det var för kort. Mm -hmm. De gick ut med att spelet är i runda drag fem timmar långt. Ja, åtta? Ja, jag har såg alltså, fyra-fem timmar på recensionen Men ja, alltså, Fredrik, okay. Generellt för de som har spelat det här Och lagt upp recensioner har ju liksom kommit fram till att för runt, runt fem timmar Okej, okay, eh, i han spelar tim. rakt igenom Okej, okay. men för min del Som jag sa förut Så körde jag igenom det Och för det första tycker jag om Korta spel Börjar jag tillägga, jag tycker om när det är kort Det här men... var eh, Möjligtvis lite kortare Men jag tyckte det var för långt Mm. De okay. kunde ha klippt ner betydligt mer. De kunde ha, det här handlar om spel som, spel överlag ska man inte dryga ut på. Man ska inte hitta på saker för att få det längre, bara för att du behöver en viss längd. Se på Brothers, Tale of Two Sons, där de avsiktligt, ja men vi har den här storyn och det, vi går efter så. Vi fyller inte ut med något mer, utan det är precis det här. Och det blir bara tre, fyra timmar. Brothers var pe en perfekt längd för det här mm. spelupplägget, alltså. Precis. Mm. Det var, storyn, liksom... De st stack inte ut på något annat uh, liksom så sidequest eller något annat skit. Det var liksom en rak story. Ba, ba, ba, början, mellan, slut. Och sen var det ingenting precis. mer med det. Utan, och man fick hela spelupplevelsen. Man känner ja. inte liksom att man missade ut någonting. Det, var, det är ett lagom spel Exakt. för, de, för, den, för den, det spelet då. Det Sen handlar det mycket om typen av spel såklart också. Mm. Mm. Melody's Escape där sitter du inte och räknar timmar. Du kan mm. ha fått lika mycket <laughs> på en kvart av det spelet mm. som du kanske om du sitter och manglar det fem timmar i sträck eller hur. Mm. Något då. Mm. Mm. Eller... Och känner att det är värt liksom, varenda slant. Allting handlar om hur du uppskattar spelet Men sen finns det ju De som kanske utnyttjar det här Genom att dryga ut och säga ja, men, Vi har gjort det här i RPG Det ska vara hundra timmar minst ja, Det behöver det inte vara tycker jag Vi kan ju ta uh... Dragon Age där på direkt är... typ... Vi tar nu bara som exempel Den typen av spel utan Väldigt mycket där som blir de här Extra timmarna som mm. faller till. Du ju alla side och sånt där. För, ifall du Precis. spelar igenom ett spel rakt upp och ner så kanske inte blir, så kanske blir hälften så lång tid mm. än ifall du hade mm. liksom kännat att oh, men det här låter inte sant. Jag måste sticka iväg. Uh, uh, och då har vi ju uh, Elder Scrolls-spelen till exempel att. De är ju byggda på den känslan. 90% av den speltiden man spelar i de spelen är ju side quest egentligen. Mainquesten mm. faller ju liksom undan ibland. Man bara, men det här är mycket mer intressant och mycket Precis. roligare. Men där, där är ju ett valt grepp. Liksom. Mm. De, de vill att det ska vara så. Och då, då funkar det. Sen om det finns andra utvecklare som kanske också väljer att göra RPG där det liksom bara känns. Det gäller ju att det finns substans i, i det här extra contentet. Säger mm. man så. Mm. Nu säger man så. Men det finns de som gör tvärtom, så de gör en hundra timmar långt, och då är det absolut inte värt pengarna, oavsett. Och, det här är ju en sån sak: äh, då, varför jag inte kan förstå mig på riktigt och/eller och, uppskatta så, sån här mm För att när jag spelar spel. Jag vill ha ett slut på det Och jag känner att de gjorde för att Det finns ju ingen end story egentligen Du kanske men, har liksom ja. en del Eller en expansion som det faktiskt heter i de här Att de expansions kanske har typ en end story Men att sen fortsätter du bara på som ingenting Precis, men det här går ju tillbaka till Vad du för någon typ av spelare först, Vad du söker för någon form av äh, spelupplevelse mm. för MMO är ju först och främst Mer en, en social upplevelse Upplever jag det som mm. Ja, men det gör de andra. Är, jag är inte en sån köp. Nej. Och det är ju så oavsett om du får Guild Wars på rea för fem spänn så är det inte värt det, i alla fall kanske då. Mm. För du får, inte dit, du får inte din sluthistoria och så men, men om vi, om vi säger så här annan... vilket till exempel ta, som vi kollade förut för vi, du och jag tänkte vi sitter och spela vi satt och kollade vi har vi båda vi mm. och vi körde kör igenom tillsammans så vi tittade över bara Fem timmar. Tog det bara fem timmar. Ja, Men om vi säger så att Det kanske är ett kort spel men som vi spelade ihop Så gjorde det så att det känns betydligt mer värt mm -hmm. Så tiden i sig och så Jag tycker tid i ett spel Och ifall man spelar ihop med någon Har en väldigt stor impact på liksom Hur mm. långt det spel är Ifall det är bra eller dåligt Det var ju precis mm. det som Max så mm. fint Sammanfattade i början där yes. Ja, nej men det, vi behöver inte jag vet, Är det någon mer som vill tillägga något? Lotta har alltid ånga <laughs> Nej men nej, alltså, jag, jag kan inte annat, annat hålla med, det beror ju helt på vad det, är för, vad det är för sorts spel, vad det är för story så länge du inte drygar ut storyn så att den tänds ut som någon jagens pannkaka är alternativt rumpuggen. Mm. så gör, gör vad du vill det, jag, jag är en söker för en bra story en bra story ska ha början mitt slut mm. Mm. och en, en bra story gör ju att man kan, som till exempel Dragon Age, sådana spel, är det tillräckligt bra story att det är alla de här sidequases men att det är en tillräckligt bra story så att man tänker att nej jag vill faktiskt tillbaka till det här, för det är så intressant spännande, jag vill veta och ta reda på vad som händer härnäst Precis. Jaja, men är det till exempel Dragon Age så du, eh, om det blir tillräckligt lite immersed om det ligger någon stackars halvblödande gammal handelsman på vägen och tycker Hjälp mig! Snälla! Hjälp då man, mig! Då säger man, get off me you peasant! Out of my away! <laughs> och sen så sticker du kniv i henne och går. Precis. Och där har vi alla fått höra vilken typ av karaktär där nu alltid går till när han spelar RPGs. Uh, <laughs> Jag blir, jag, jag blir svartmålad till höger och vänster det omkring, jag förstår inte riktigt. <laughs> ja. ja, men det, jag fall, det är ju ett ämne som har diskuterats 40 gånger om i varenda sammanhang. Men det fick vi in li, lite via mail eller via Steam. eller något. Någonstans fick vi det från något håll och tyckte att det var värt att ta upp. Så då har vi gjort det. Vi kom på den för att du satt och spelade. Order 66. Ja, men var det till i samband med allt det här snacket om Order 1896? Ja, jag tror inte vi diskuterade, det var först efteråt när vi, försökt, när vi kom på igen vad det var vi hade tänkt ta ha som veckans diskon, för vi glömde ja. bort det emellan då. Vi är gamla och glömde bort det. Och sen när Fredrik satt och spelade igen Order 66, då kom jag på jag bara just Order 66, det är liksom för att det är så bra, bra ämne. Kan inte du sammanfatta igen, Max, du som gjorde så bra i början? Aldrig! Ja, det är ett spel... Det har ju med timing att göra. Bara ett spel kan vara för kort, ett spel kan vara för långt. Det behöver inte vara med. Det går att göra fel på båda. Du kan ha ett för kort spel, du kan ha ett för långt spel. Allt beror på. Antingen blir det en story. Den blir antingen utdragen. Så att du känner att det är någonting i vägen. Jag vill ju bara komma vidare. Varför måste det här stå i vägen för mig och storyn Eller det kan vara för kort. Så du säger att storyn är: jag vill veta mer. Varför var inte det här med? Gud vad dåligt. Eller så kan det vara gameplay jag håller på med det här gameplayet för mycket jag har fått grinda samma sak om och om och om igen, det är inte roligt länge eller för kort, jag kommer in, jag slog ett slag har vad är det är över, det var ju skittråkt det där vill jag ha roligt. det där vill jag ha mer av då kunde man gjort det längre, så att man kan det för kort, man kan det för långt, allting är en balansgång, en vetenskap tänkte jag säga nästan, så att ja det är precis för det. En svår balansgång för alla tycker så olika. Ja. Det är något som jag ja. tror är lätt att se att få översikt på. Eller någon, att folk ser över att de missar det. Oversight, är det egenska året jag letar efter. Mm. Och som tar till exempel, köra, Cloud Seeker som sitter här nu i chatten. Eh, jag tror att man skulle kunna sätta honom vid ett Mass Effect-spel som har en story på en sådär. 100, 200, 1000 timmar. Eh, och han skulle fortfarande du menas, tycka att det är så att i spelet. Mm, typ. Och han skulle fortfarande inte bli med. Eh, så att ja, det beror ju mm. väldigt mycket på. Ja. Men det var den vår lilla diskussion vi har haft. Mm. Jag tror att det är allt dags för oss att eh, kanske flytta oss till eh, nästa lilla speciala här, litet uh, nördämnen av ett annat slag kanske som inte är riktigt spelrelaterade men ändå kränger sig in på ett litet hörn här och vill allt vara med. Jag har alltid hört att det finns någon form av en liten uh, liten uh, trailer tror jag de kallar det. Eller vad säger du Fredrik? Ja måste <laughs> Vem blev du där? Du är Klockan är halv tolv. Ja, men det är väl ingen för dig. Ja, oh, jag var varit på och jag, jobbat idag. Det är någonting tror, för mig idag. Jag, jag tror han blev ur ja. liksom. Ja, Det var kul att han tog upp det. För det trodde jag inte vi skulle ta upp. Men, det vi stod vi där på min lista här på manuset. Ja, precis. Det, det har du rätt i. Um, vi har det uppskrivet på andra listor ifall if tid gives. Det är ju då... Och det här är väl varenda Marvel-nörd där ute som någonsin... Det är jättefåligt. Jag, jag har inte sett den och jag vet inte om jag vill se den. För att jag har sett den andra redan och säger att det här ser skitbra ut. Jag vill se det här när det kommer ut. Om vi säger så här, det, Den kommer ut varje 22 april. Ja, 22 april. Mm. Så du behöver inte se den här. Den har några... Den har lite utvecklande scener bara. Ja, men då, då, då, var bara, då var det då var det, Men det, uh. jag vill ju se den här. Jag vill ju, jag vill ju fortfarande <laughs> ja. se den, men jag vill inte se den. Du är alltså, så komplicerad. Man vill ja. spoila direkt på något. Det, nej, det är bara lite nya, lite nya, lite nya scener. Lite nya det är, är väl egentligen bara en aspekt i det som jag tycker är värt att ta upp. Och då kan vi lika säga det, för och du kommer ändå se den snart, eller hur? Ja. ja. Och det är ju att man... Eh, Visar faktiskt ett par millisekunder där eh, Plytet på en eh, figur som faktiskt inte har visats tidigare mm. Och det är ju The Vision <skratt> uh, dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Och då till slut så har alla små nördar där ute Yes, de visade hur den ser ut Ja, men det kommer du se om en och en halv månad så. <skratt> Ja. Mm -hmm. eh, vad kan man säga om trailern i sig? Det, det visar lite mer angående lite av den armé som vår kära Ultron har byggt upp. Mm. Eh, den visar lite mer ingående vart han eh, har sin bas och så vidare. Eh, och att han faktiskt eh, mycket riktigt är i kahoots med eh, Quicksilver och Scarlet Witch. Det, det är bara lite, lite mer att för att hur Invecklad filmen kommer bli känner jag Det är en välgjord trailer Och de som ser på den Kommer tänka, jaha, då måste jag se den Om de inte har sett De två tidigare trailersna. Vänta, får jag bara inflika Att jag tycker det är helt fantastiskt Att du använder uttrycket Cahoots Jaha Ursäkta, carry on Eh. Nej, du reyler Fredrik, håll Du får nu utveckla nu jag varför jag du tycker det. Vart hit? Vart ute upp jag vart med kan någon leta upp mig? Uh... Fredrik följ min röst. Följ min röst. Go towards the light. Oh dear. Not towards the light. Han ja, ja, fick lampa. Han fick jag fick jag satt fast en ficklampa över en järnväg så övergång. I see nerd people. <laughs> uh, ja. Danny, jag vet inte, vad ska vi säga om det här? Eh, visst, vi blir lite mer hypade, men det är inte som att det blir någon så här, wow! Titta, alltså, nya saker, ja, men ja. om man ändå. har sett, alltså här, för min del så är ju första tailen räckte egentligen. Mm. Uh, det här är ju bara lite Det här är bara lite grann Lite fanservice sånt där Släpp, Vi släpper lite, med lite nya tidbjud Sånt där som folk kan bli hypade av. Men att, i grund och åten de behöver inte De har kunnat släppa den här liksom, eh, med logotypen no? mm. Men du Tror du att efter alla All jäkla ute på nätet Efter första trailern Där alla bara Okej okay, nu har ju sett det. Och sen visar de de här postersbilderna När man ser dem liksom slåss Mm. Och man har en bild med vision Men man ser aldrig vision med i, i trailen kan det vara så att all, Alla dessa Nördar har fått Marvel Att göra den här trailen bara för att ta Den där sekunden för att visa upp lite På vision Nej, Jag tror att det har ju sagt, trailern Har tror jag varit planerade In i minsta detalj På vad de ska visa, att de känner att ju när man kom Desto mer tar de sig upp för det, det är ju är det? det är någon sekund bara i slutet Man får se att ja. de liksom öppnar upp ögonen så Uh, så det, det tror jag är helt räknat för att de har ju varit väldigt uh, han har ju inte visats upp så mycket de hade ju när ryktena började komma att han skulle vara med så slängde de upp att ah, men så här skulle han kunna se ut och folk uh, gjorde egna teckningar och sånt där och sen läcktes det ju bilder och sånt där mm. så att de försöker hålla det hysch uh, hysch uh, men att, jag tror att det är väl att de har ju säkert planerat bara för att och, och bara två sekunder två sekunder var det kan var för någonting så helt planerat. Alltså de vet att de vet ju vilken effekt det ger. Att Folk har ju viljat ta med. Det, det som jag tycker är intressant med Marvel här är att till skillnad från många andra trailers där man visar för mycket. Där man liksom mm. går in i storyn. De, de har visat plotten på sätt och vis. Men i nya trailers så utökar de inte med andra delar som spoilar saker utan de, de bara bygger ut på de saker som de faktiskt redan har visat. Och på det här sättet så spoiler de inte allt annat som förmodligen finns i filmen. Utan de bygger vidare på liksom det som redan har visats i föregående mm. Det är bra där, för Jag är så jag är ju rädd för att se trailers. Jag är mm. rädd för att läsa en synopsis. För att jag, det, ibland man ser trailers på en film och säger att ja, nu behöver jag inte se den filmen. Mm. Men det är nog en diskussion som är helt i sig själv. Precis. Men jag, jag, jag tror personligen för Marvel de har ju så mycket story som berättas under filmen egentligen. Och förmodligen ska att, och, de koppla upp mot äh, kommande ja. filmer också. Så, så det de tar i det här är, är ju bara mikrodelar av den stora storylinen, eller story-arken som de har planerat. Ju. För vi vet de ju, ju liksom... redan i stora drag vad det kommer handla om. Liksom. Vi mm. vet ju i princip exakt där nästan. Men hur det kommer gå till och så vidare. Och varför Precis, och så. alla... All, alla häftiga och roliga och intressanta små stunder som är däremellan är de vi, vänt, vi mest ser fram emot mm. utav den här trailern Att vad leder upp till de här scenerna Precis Yes mm. ja. Men det var lite nördämnen där ska vi ta lite mejl kanske Ja, kanske det Kanske, kanske du, kanske lite mejl ska mm. du inte ta helt fel Ja, har vi fått några sådana mail? Kan du prata med rösten nu Danny jag kommer inte ihåg hur den gick just nu faktiskt Det är det ja, uh, ja just det, nu ska vi prata om mail Vad ja, det var är. roligt, det är mail Jag har sett fram mail hela kvällen Jag vet inte, jag ska okay, ta tid borta Och de sista lyssnarna ja. <laughs> um, Vadå, Vi då? har fått ett par mail under veckan Jag tar någon här uh, Vi har från Mackan Han skriver som vanligt då, tänkte jag säga Tack för bra podd Och att ni tog upp ah. min mail tidigare han har nämligen mail in tidigare angående om vi skulle ta upp simulatorer och så. I är äh, Han är ju stammis. Ja, visst. Mm. En fråga till bara äh, PS. När skulle ni egentligen ta i tur med simulatorerna? Ja, som sagt, en vacker Och jag vill veta vad ni tror om NVIDIAs Titan X som verkar monstruös. Eh, uh, waste of money. 12 gigabit. VRAM. 8 miljoner transistorer. Och, och eftersom eh, som det är Nvidia så... I forumet så satt jag läst där och bara... Ja, ah, men då får vi ut 10,2... Gigabyte. Mm. Precis. Jag bara, och jag bara, ah. Ja. Ah. Men jag vet inte vad ska vi säga. De har utannonserat ett nytt... Ja, det är alltså ett det, monsterkort. Det, det enda ja. som vi vet som sagt är att det är 12 GB VRAM och 8 miljoner transistor. Men utöver det så har vi inte fått så mycket mer så på benet. Jag skulle helst vilja, vilja se i jämförelse mellan annat mm. Jag vill se om någon ny teknik, alltså om de gillar mm. någonting mer i den rent tekniskt Precis, och mer siffror ja. Är det något som vi faktiskt kan få tag på i fråga? Jag menar, är det vad är prisklassen? Är det, vad, är, vad kräver det för strömförsörjning? Är det, något, är det något galet som sagt? Är det någon ny teknik som gör att det här kommer till konsumenterna? Eller kommer det vara det här? Ja, det här kommer kosta 50 000 som billigast. Så alltså, sådana jag, kort kommer alltid finnas. Jag såg in. siffror på 30, men jag vet inte vart de har fått tag på det. Ja, men det känns jag att det har man sett från länge tillbaka. Det kan du lika gärna köpa tre stycken kort och köra ihop dem. Eller fyra stycken så kan du komma mm. upp i 12 VR. Men det är inte det att de har... Uh, nya chip, det här, te, vad heter det? Tegra X1 mm. och det ska användas av någon arkitektur som heter Maxwell och det är typ 256 GPU-kärnor och stöd för OpenGL 4.5 och så vidare och så vidare och det, man ska mm. kunna köra upp liksom, 4K-filmer i 60 frames per sekund liksom. och det ska vara direkt stöd mot DirectX 12 är utifrån den här chipet som det här nya kortet är så blir det en, en, en stor uppgradering i, i teknik jag äh, alltså har gått in mer exakt utöver den lilla lilla info som jag fått fått utöver där då och, om ja, det ja. ens har det det, Nej, men det det känns lite som att man sitter på en high-end burlesk show och det är släckt på scenen och sen kommer en strålkastare och så ut från ena kulisserna så sticker det liksom en foto en vrist och tycker, okej, okay, det här kan bli awesome. Men allt vi ser är en foto en brist, jag, jag vill se mer. Det kan mer. vara Danny. Precis, det kan vara Danny. Jag, jag, se, inte jag, sig, jag säger så här nu, när vi någon gång går ut allihopa så väljer, får inte Lotta välja hårt vi ska gå. Ja, du hör det redan nu Det blir burlesk show, den hand om en fot och Vi vet inte vad som kommer komma skall Vi kommer, kommer hoppa ut en gorilla som de har rakat ja, vi, låter, vi låter där vara vårt slutord Angående hans fråga där om vad vi tror om Titan X, mm. när vi vet mer Då säger vi mer yes. uh, Och han fortsätter då med, om med så många spelmotorer som nu verkar bli gratis uh, Som kommer en Unity 5 Och så, två. betyder det att vi kommer se mycket mer spel Ja, lyssna tidigare så har du egentligen Hört oss snacka om det redan Ehm um, Ja. ja, det är väl egentligen det han skriver han tackar och bockar för vår superpodd det var ju ja. Ja. du ser det inte men jag gör en väldigt japansk eh, halvbug eh, nickning åt mikrofonen Vad bra. och skallar maxbord samtidigt ja. vi fortsätter <laughs> of tack för mig för övrigt tack så mycket um, hej nördliv Uh, ska ni inte kunna ta upp uh, hårdvara mer? Vore coolt och intressant att höra Aldrig! Ja, <laughs> oh, det har vi svarat på det Går vi till uh... nästa uh, <laughs> nej, men Det är från Quad The Morph Tydligen heter ah, det så Cool uh, för, för att han, Jag antar att han uh, är intresserad av hårdvara Just för att han är en PC-player här va? För han skriver dessutom att han tänkte köpa lite spel snart till hans PC. Nyen köpt. Mm, mm. Har han har någon fläskig dator där hemma. Och han vill ha bra actionspel. Gärna FPS men annat går bra också. Några tips? Mm. Ja, alltså det finns inte mycket på PC som är bra just nu. <laughs> det är en begränsad marknad. Så jag vet inte om vi kan komma med en riktig rekommendation mm, vi vågar stå bakom. Ja. Ja, FPS är ju inte så svårt. Det finns ju ett par stycken där ute. Ja, mm. oh, um, kanske någon jag kan tänka mig. Om vi ska säga några som kostar fullpris och några som finns i rea. Ni får säga en var. Varsitt spel. Inom varje genre, alltså en rea, en fullpris. Vad skulle ja. du säga, Max? Jag har ingen aning om vad som är på rea. Drog till med något bara som är typ två gammalt, så jag är säker på det. Jag är inte säker. <laughs> Call of, of Duty-serien då. Jag menar, FPS-spel, vad finns det för bra det var länge sedan jag spelade någonting? Jag menar, här, Call of Duty och Battlefield är väl de första man tänker på. Men nya Battlefield-spel är ute, men det är ingenting jag skulle nästan rekommendera. Men det är ett kul, men det är inte kul att spela själv. Jag skulle säga att spela Warframe är rätt roligt. Det är action. Det är ju tredje person och springer den här Men det är ju action. Det är nästan FPS. Så det skulle jag säga på rea spel. För det är gratis. Mm. Jag kan tänka mig också, i och med att han, som han skriver, har en ny köp PC så har han säkert en fleskigare. Då vill han säkert inte skita den där. På rea-sidan skulle jag nog säga: men Köp Crisis. Den kan han säkert vara billig. Eller någon av Crisis-serien får du nog fläska på lite. Ja, det går alltid mm. att visa på. Ja. Skulle du ha en lite nyare spel så skulle jag nog rekommendera Wolfenstein The New Order som dessutom har en ny del som faktiskt kommer ut här inom kort i maj. Mm. Uh, den kanske, den är nog fortfarande i fullpris att säga, uh, men det är ett väldigt bra spel och det är uh, en fläskig motor, det är väl Idtech-motorn där som du har mm. den senaste. Uh, så det är min rekommendation. Mm. Ja. Ett, alltså jag är ju inte jag kan inte FPS-scenen om jag ska vara helt ärlig men ett FPS som faktiskt jag ser fram emot och som kommer inom kort är ju Overwatch mm, precis det ja, ska innehålla en hel del lite nya spännande grejer mm. kul, bra tips där kommer i höst va? eller ja, är det, nej förresten, har beta som drar igång det, i höst? Mycket möjlighet. Det har varit en beta igång, men det var på BlizzCon. Mm. Eh, så att den är antagligen inte aktuell just nu. Nej. <laughs> ja. Eh, men håll ögonen öppna för att jag tror att det kan bli bra. Precis. Danny? Uh, FPS? Uh, ja. Det, det här är ingenting som är ut just nu, men komma skall uh, Star Wars Battlefront. Just. Ja. Mhm. Mm men, äh, om jag han vill det var ju tredje person Jag kommer inte ihåg faktiskt Jag har ingen aning hur de gör det nya Så jag har right. inte äh, men ja, det fall... är ju DICE så det blir ja, Men om vi säger så här, Om vi om någon bra spelserie med spel som kommer ut snart Så säger jag ju Batman Arkham-serien Ja mm. men det inte det det resa, är, Nej men actionspel. Han sa action. annat också yeah. True. Han sa annat, och, annat också Uppsett när Batman Arkham Knight Kommer mm. ut Ganska snart ju, ja, så. Där, där, har ju du, där, där har du en spel Ser som Precis. du får ut för eh, Du får ut allt du behöver Det har typ. du både ett nytt spel och bra spel I, i rebacken Arkham City är ju superbt Måste jag säga Mm Mm. Bra, uh, om vi går tillbaka till ens första fråga För övrigt som vi var lite Hoppade över kommer jag på nu Ska ni inte kunna ta upp hårdvara mer Jag vet inte i vilket sammanhang jag tänker då. Om man menar som recensionsliknande Eller om man är i någon form av diskussion eller så. Jag vet inte Det vore väl säkert roligt att ta upp ja. uh, Lotta tycker nog om det yeah, Och Max alla. kanske till och med men en skruvmejsel i handen nej Jag är jättebra hårdvara En, en, en tong ska det vara nu, tongskruv mig så jag har tång, skru, och såg vad senaste verktyg jag använde alltså, i den jag ordningen. Så. Jag såg. Så, så, så ja, jag så sur att vi inte ja. gjorde det där visst. Va? Ja, vadå? Va, vad då? Vad? Ja, ja, vad, vad var, var, som var i Nej, Det var plastbiten var ju vägen. när de måste verktyg var väl en liten större. Jag menar man får ju ta det som funkar. Jag, alltså det är jag... ju ont ja. i mig. Kom igen. Jag är, så miss... jag är lite upprörd att vi inte... För igår såg jag och Fredrik över till Max hur uh, vi skulle lämna, uh, lämna tillbaka Max Spacers 3 och då sa, tyckte vi på förslag ifall vi ska ta sitt verktyg och hålla i handen så ta, öppnar vi upp din dator Max så tar vi en bild och skickar till Lotta för vi <laughs> vet att hon avskyr. Du skriver med en stor smiley face att jag har fått att distans jag lärer dem här hur man gör med datorer. Eller Fredrik, tyck... no! <laughs> eller Fredrik tyckte att jag skulle ta ett, ett, ett ramminne som typ håller ut tungan som jag ska slicka på. De kommer du ikvatt? Nej, nu kommer bli förstört. Man jag ska inte göra sådana saker. Det var det är inte bra för jag, menar, jag skulle kunna säga men jag har ju något gammalt råminne som inte skulle göra någonting om man bröt det på biffen. Då skulle jag stoppa ena änden i munnen och bara så här, där, vi hade inget att äta så. Ja, men där har du svar på Tal Foddemorph. <laughs> vi får se om det kommer några hårdvarusnack framöver. Uh, det, det var kan roligt. bli men... att jag, utöver Playstation 4 som jag köpte nu, var så här funderande antingen Playstation 4 eller uh, lite uppgraderingspaket. Varför uh, inte båda? Men det båda. blir förmodligen båda och. Så det kommer nog bli lite framöver här i alla fall. Uh, ja. Uh, vi går vidare till det slutliga mejlet här som är från uh, en som heter Fille. Han skriver Hej mina nördiga medkamrater. Jennifer. Fille! Hey! Jag provade mejla förut men såg att jag fick fel med det. och märkte att jag skrev fel e-post. smiley. Aj ja. Det är lätt Hur som helst, jag ville bara säga att jag tyckte era avsnitt var riktigt bra, särskilt på sistone och särskilt med en studiespel. Jag hade några förslag som jag tyckte vore kul att höra er ta upp i en studie i spel eller vanliga podden för den delen. Som exempelvis eh, svenska utvecklare, historik och eh, var de står idag. Och hur det är rent allmänt på den svenska utvecklarscenen. Det är ju mm, rätt ja, intressant. Ja. Där finns det mycket att tala om faktiskt. Ja, ja faktiskt. verkligen. Det är allt från DICE till eh, Mojang. Och, eh. mm. och nu med Arrow. Eller vad heter de som gjorde det? Arrowhead. Uh, Arrowhead. Uh, Magica. Precis. Mm. Och nu släppte de det nya spelet. Uh, vad nu det heter. Som är en stor, stor hit på konsoler. Jag har glömt bort totalt vad det heter. Oj, ah samma. Lifesavers, savers, savers. savers sånt, någonting i alla fall. Mm. Eh, hur som helst. Ehm, han skriver ju då också kanske individuella avsnitt om er egen historia. Var ni började spela och var, var ni står idag. Vår, ja, det ja. kan vara kul som extra avsnitt kanske. Inom situationstecken eller? Mm. Faktiskt för äh, er som har mm. frågat efter Precis. Mm. Det kanske man kan ha antingen som någonting som vi lägger ut som content bara på hemsidan eller på Youtube eller något som implementerar. För min del tycker jag att vi inte ska ha det i själva podden utan vi tar det i så fall sidan om. Mm. podden är ganska matt som den är redan. Antingen, antingen blir no i så fall blir något på vår hemsida antar jag i så fall. Mm. Som, vi, som vi implementerar. Vi gör en Youtube presentation av oss då för förkapen att med profil av alla oss. Så det här är Lotta och hon har tidigare jobbat som bla bla bla studerat som i många år. Precis, precis. Uh, Helldivers, så heter det. Uh, nu kom jag på det. Ah. <laughs> det är en uh, hit verkar som Helldivers av Herohead. Uh, mm -hmm. Hur som helst, han skriver fortsättningen efter då. Vore kul och in, är intressant att höra om oss. Uh, men framförallt spel som definierade genren också. Eller spelmediet i sig vore intressant att höra om. Det vill säga, då antar jag spel som uh, förändrat genren. Det, det, det största exemplet som jag kommer på först på, det är Half-Life då. Uh, om första Half-Life som introducerade en bättre story och så vidare. Och andra som hade en betydligt mer avancerad uh, fysikmotor till exempel. Mm. Um, ja, det är tre ämnen som jag på rakar kan säga det låter väldigt intressant. Uh, och han skriver där, där har ni några förslag och jag hoppas ni hinner läsa dem innan morgondagens podd för han skickade det här i igår uh, det gjorde vi mm. Mm. tack för det tackar um... tackar tacka. ja. uh, vi får se, det kanske blir en studie i, i spel angående de här och uh, framförallt det här med svenska utvecklare tycker jag låter väldigt intressant och det, det är något som vi har i och med vår fördel med Max och Lotta här som spelutvecklare kan ge en helt liten annan eh, vinkel på kanske Ska jag ställa 40 000 frågor Känn och... pressen redan nu båda ni två Hejdå. Men det blir lite historik Och så också, Det kanske vi får se vad det blir um, mm. Men där har vi fall Mailskärden som vi tar upp Så so, over to you Max Ja Det var det där roliga med nördskörden. Jag tror att vi borde Ta upp någonting angående en liten Tävling Ja, ah, just ja. Och där ska jag fatta mig lite kort. Jag skulle kunna rabbla upp alla som har vunnit. Och vilka spel de har vunnit. Men... jag, jag gör inte göra. Här. Nej, för att... Jag är skulle Är det Destin i det här i Jag skulle kunna berätta alla som vunnit det Men det gör jag inte. Destin är i, i nötskaldar. Okej. Okay. Uh, vi har hur som helst uh, en bunt vinnare. Och vi kommer lägga ut på Steam. Uh, vilka vinnarna är och be er då att uh, maila in till oss info nordlivpodcast.se och uh, dels skriva vad er uh, tag eller namn är på Youtube och framförallt för att se till att vi får er e-postadress så att vi kan skicka er den uh, steamnyckel alternativ uh, länk för att få tag på det här -spel som ni då har vunnit vi kommer lägga ut inte bara på Steam. Det kommer finnas även på Facebook och alla andra medium som finns. Men ta som van att gå in på vår hemsida. www.nordlivpodcast.se Och så kommer ni kunna hitta all information ni behöver där. Och jag får bara gratulera och tacka för alla de som har gått in och prenumerera. Jättekul. Uh, och med tanke på att det varit någorlunda bra ändå så tycker jag att vi kanske här framöver har ytterligare en tävling vi får se Yay. det är mycket möjligt, det mycket giveaways med lite sånt där Precis. men än en gång, maila in vad ni heter på Youtube och så att vi får er, er post så att ni kan uh, senare lätt och enkelt få er vinst så ja, yeah. men då tror jag att vi har inte mycket mer att tala om vi har. är inte mycket vettigt Ja, ah, nej. För de som vågar stanna till nördliv efter snack, det vet jag inte om folk vågar längre. Det är, ah. ja... Nej, Jag kan ju rekommendera att folk går som sagt in på vår hemsida och kollar Den är ny, jag kan ju varna för att eh, det är ju inte en som sitter och bygger den Utan det är väl två Och de tycker om att bråka om vem som ska göra vad En vill gärna testa, en annan vill gärna korrigera den andras ja, tester du, Max, ja, Max, jag kan vara så fräck och säga att det liksom Fredrik tycker om att sitta och testa Och implementera första bästa app han ser Och, och Robert är den som sitter och facepalmar face sig själv va? Vår hemsida har vi inte hittat formen för, och jag vill hitta <laughs> rätta formen innan jag säger: Nu är den klar. Nej, du vill mm. bara leka sig sådant där. Ja, att leka är ett sätt att nå fram Att leka är att utforska och hitta sanningen bakom allting. Ni kommer Så möjligtvis att, om ni är rädda att ni går in på sidan och sen går in på den här och ser att gick jag fel, Så, nej, det är bara Fredrik som håller på. <laughs> Men som sagt, nordlivpodcast.se Där kommer ni hitta länkar till iTunes, YouTube, Steam Community, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och TeamSpeak-information. Allt ni kan behöva. Istället för att jag ska sitta rabblar det i varje gång här och så så kan ni hitta länkar och klicka på allt där. Eh, ni får gärna komma in och lyssna, prenumerera på alla dessa ställen och registrera så allt skojiga. Våran mailadress här eh, som jag eh, ni kan skicka lite roliga grejer till. Det finns ju du egen här, att info@nordlivpodcast.se. Lite sitter det upp lite där, kommer lite eget. Mm och känna lite granna. Ja, så börjar vill, nästan blir moderna. Om ni vill mejla oss spel, spelnyheter eller lövliga eller något som kan ta oss upp där så får ni gärna göra det. Det är bara roligt. Och ännu en gång tycker jag att vi ska nämna att nästa veckas spel kommer att vara Assassin's Creed nummer tre i serien. Jag vet inte om det är exakt nummer tre i serien men det har tre på sig. Jag var tvungen att tänka här vänta nu, Assassin's Creed, Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 3 jag såhär, no! Nej, det, det är alltså det tredje i, i den sanna andan då, de andra är liksom bara mellan grejer. Det skulle vara väldigt eh, jobbigt om vi sa att ja, vi ska spela Assassin's Creed spel nummer tre, inte tre i titeln utan det som har kommit upp i ordningen i tre. Det kan bli där då. Det blir Brother, Brotherhood, antar jag. Jag vet oh. inte, jag inte. Jag är ingen expert. Han får följa med nästa gång. Mm. Eh, med sådant eh, expansivt och uppevaluerad kunskap som vi nu har tagit del av på kvällen, så tror jag att allt är dags för oss att dra oss tillbaka från den stackars lilla hålet vi kräp ut ur. Jag vill förbereda Fredrik för att qa ja, klart Fredrik, är du redo? Ja, då får vi ta och tacka för oss och önska er en trevlig kväll och hoppas att ni ses igen nästa vecka. Farväl! Hejdå!